Andaro a santare porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Questo lo sta dicendo allora, Red no, Ronnie. No, no, and... L'ultima perché... volta, <ride> l'ultima volta, volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli no, ho dato gli ho dato pensa. fiducia, gli ho dato fiducia e, e hanno fatto delle riunie sul terremoto. Allora ciao. La zanzara. Tu tu eri solo Gioia Vedrai Anna Maria Che prima o poi Te passerà La nostalgia De me De casa mia la mia musica che diventava tua fra noi Anna Maria La cancellieri oggi un momento che non sia malinconia La sciarcerazione di Giuna di Gresci non è avvenuta a seguito o per effetto di una mia professione oppure una mia ingerenza che mai vi è stata, non è stata mai semplicemente concepita ma per un'indipendente decisione della magistratura turinese scevola da influenze e da condizionamenti. Noi siamo due che se so dati troppo e non ci hanno idee perciò fa la E' opportuno sapere che di queste segnalazioni spesso mi faccio carico personalmente in un colloquio quasi quotidiano con i vertici dell'amministrazione penitenziaria divenuta una conciuetudine la mia giornata di lavoro. Io me ne vado per un fa una fesseria e dunque a una distorta visione dei fatti dire che la vicenda di Giulia di Gresti abbia avuto un trattamento differenziato e privilegiato, diverso da quello che sarebbe naturalmente aspettato da un qualunque altro detenuto. Le sue condizioni critiche, come in seguito appreso, erano infatti note al Dipartimento prima ancora che io ne facessi cenna ai vice capi di Dipartimento e il carcere di Vercelli aveva già autonomamente approntato tutte le misure finalizzate ad assicurare la salute e l'incolumità della detenuta. Non mi dimetto, però non esiterò a fare un passo indietro se dal confronto di oggi dovesse avvertire che è venuta meno o se è inclinata la stima istituzionale su cui ritengo che debbano poggiarsi le basi di ogni mandato ministeriale. Ma tu sai Davide che alla fine questa storia da cancellieri mi ha fatto due palle così mi ha veramente annoiato è Già è già chiusa, morta, finita. Mi ha annoiato. Eh, mi ha annoiato, questo non lo so, però mi ha annoiato Credo. questa vicenda è talmente semplice, talmente evidente, talmente lampante, talmente chiara, talmente chiara. Cioè ci sono delle telefonate fatte alla famiglia di una che di cui alcune persone non in galera. Oh, questo è il punto. All'inizio il 17 bene. luglio in cui lei dice eh, beh dice sostanzialmente che è uno scandalo, è uno scandalo l'arresto, cioè non lo dice sì. così esplicitamente. Cioè, commenta l'inchiesta col parenti di un indagato, sì. dai. Questa è la sostanza, dai. Basta, dai, chiudiamo tutto. Basta, andiamo a, dai. no, Bari sono il traffico, ma andiamo oh, dai, dai, ma è inutile. Basta, chiudiamo oh, la trasmissione, oh, basta. Basta. basta. Eppure c'è un tizio del Gal, sai che è il Gal è un gruppo parlamentare, Simone ah, Ferrara eletto col sì, PDL sì, sì, che dice Gal. abbiamo finalmente un ministro gruppo con le palle. Gruppo Autonomie Locali. Con le palle. Gal. Dice abbiamo un ministro con le palle. Il Gal. Bene. Lei ha reagito, ministro. Lei ha reagito agli attacchi, a lei va il nostro sostegno, la nostra comprensione e il nostro apprezzamento. Con infine un particolare complimento. Non posso alla fine del mio intervento dire che finalmente ogni tanto in Italia c'è un ministro con le palle. Ministro con le palle. I medici del Gal. Beh, si può dire una cosa, allora che il PDL bolle le dimissioni della Idem eh, del ministro Idem, il PDL vuole tenere la cancellieri e tutto questo accade e tutto questo accade. Ormai grande Califano, eh, Anna Maria. Se so da troppo è un chiaro Il mitico scontro Busi-Gelmini ieri sera a Piazza Pulita. Sentite. Che stiamo a fa? Trovo strano non tanto le telefonate di per sé, ma che una procura ritenga che non c'è abuso d'ufficio e che invece in un altro caso la procura ha proprio e ci sia una condanna si per lasciandola parlare eh. perché come dire è proprio continua a darsi la zacca sui piedi ed è così no, bello voi, che noi ci ha un che è andata sola e gelmini è rimasta guarda non lei non, non indica con le sue stesse mi, parole guardi, starò zito fino alla fine perché lei sorpresa. è perfetta e poi si arriva al clou eh Busi contro Gelmini non ce l'accaviamo Con la legge uguale per tutti perché poi vediamo ah no, che non è così non si perché non è così la legge uguale per tutti l'articolo 3 è fondamentale lei sì, non può dire queste cose per... è... è condannato è in sentenza definitiva oh, basta, se ne vada fuori dai coglioni al più presto possibile <ride> e con lui tutti i suoi coricoli via via via via via via via via via via via solo così l'Italia ha qualche speranza di rinascere non con questi no, no. discorsi contro la Costituzione Aldo Busi bella. contro la Gelmini no Bene. ma basta con queste, queste telerissime pacati, devo stare pacati, tranquilli 8-0-0-24, 0-0-24, questa è la Zanzara e con noi la senatrice del Partito Democratico ex ministro delle pari opportunità Giuseppe Idem, ah. buonasera buonasera bene, buonasera, un cavolo perché la telefonata è caduta, è eh, caduta. benissimo noi andiamo avanti con Busi Gelmini, ma tanto ormai insomma da qualche tempo siamo abituati eh. ancora Busi Gelmini, sentiamo dove non attira l'attenzione non è contento io sono un eroina barocca rispetta, del lago di Garba no, ma rispetti gli lei. avversari politici e stia no, sereno no, no. guardi e non faccia gli sgarbi perché non le viene neanche bene, quindi guardi, stia, buono io, stia faccio, buono io sono Aldo Busi ho un pensiero, buono. lei bene, si specchi nei suoi pari, altri, non guardi in me, guardi come si era laureata lei non personalizziamo Agressa mi sono laureata con 600 lire lavorando Bene. Bene. quindi francamente Bene. è veramente Bene. patetico Dry Anna Maria che primo po Ancora ancora Ora eh, è Busi contro Gelmini, stupendo. E ah, sì. quella di Neurini, la Gran Sasso, Ministro della Cultura, ma vada a lavorare. Bu busi, bello, ne affermi, guarda a lavorare. Via, cambiate via il cazzo, dannato, via. Allora, Signor Formini perché mi ha garantito che non ci sarebbero stati questi spettacoli da 4 soldi, invece abbiamo questi spettacoli da 4 miliardi di euro, non di 4 soldi. Per fetta, ma la smetta, ma su. No, questo affranda che questa qui. questa, qua. questa per per no, l'ha detto dal no, prima come sempre si bene eh. un attimo ma da dove lei? arriva ma, ma dove lei? la deve pescare Vabbè ci vo' tutto da navia capita tutti e così sì buona fortuna a no maria Però secondo me la discussione sulla cancellieri viene chiusa da Luttwak nel suo intervento ieri sera qui alla Zanzara il signor Luttwak che eh? è mitico Luttwak l'Italia è come anzi no la cancelliere come una politica africana che ha i cadaveri nel frigo e non si dimette. Terribile. Questa cancelliere, fatto che non si dimette vuol dire che è un lei è una politica africana, perché in Africa non si dimettono. Una volta che hai il potere, anche se ti trovano con con resti umani nel frigorifero di casa. È è la stessa cosa che Io venne vado per un fa la fesseria te passerà la nostra gioia È come se avesse rubato un mobile dal suo ufficio sempre Lutwak Buona fortuna alla Maria Questa commissione fa il pubblico e il privato è uguale come se questo cancellieria abbia rubato un mobile dal suo ufficio ministeriale portato solo a casa. Ora non si capisce quello che aspetta, che cosa aspetta? Una voto eh, dal di fiducia in cui eh, che se non è pieno ehm, poi si dimette. N non si capisce quello che aspetta quando dice quando dice se il paese me lo chiede come ha detto ieri oppure se non c'è una una fiducia piena. Ma, è è. La fiducia piena a parole sì. signorletta gliel'ha assicurata, eh. passaranno stargi e si scorda tutto andando via buona fortuna In America le dimissioni sarebbero istantanee sempre Ruthwak Ma in in America che sarebbe successo Sarebbe stata dimissioni istantanee istantanee istantanee non solo in America ripeto in tutti i paesi europei Le zanzare di casa mia Si nutrono di me Quando il giorno scivola via Si svegliano per Siamo me Siamo qui 8-0-0-24 0024, La zazzara Marco dalla provincia di Caserta Buonasera Sì, pronto, buonasera Dica, dica Io vorrei, ho telefonato per riprendere un attimino il discorso Per quanto riguarda i rifiuti Che ieri sera c'è stato anche un intervento Abbastanza coincitato da parte di, di un ascoltatore e vorrei far presente che giustamente lei uh, ha anche sollevato in merito al discorso dei pomodori che da non mangiato pure stare attenti. Uh, C'è anche da precisare però purtroppo. Ma io non le... devo precisare niente, Marco, eh, bada al sodo. Eh, questa pubblicità della Pomile fa schifo oppure no? Non facciamo discorsi mh, immensi, mh, filosofici, no, no, eccetera. No, non fa schifo, non fa schifo, però C'è uno sciacallaggio oppure no? Allora, la verità di fondo è quella che fondamentalmente eh, ci, su sui rifiuti e sul lo lo Vabbè, arrivederci di... Franco da Padova. Buonasera, stasera sono 30? incazzato, eh, questo sono incazzato casella, nero. Ve lo dico subito, buonasera. sono Cruciani, incazzato nero. Buonasera. Appena concuno comincia a derapare, andare su temi generici, <ride> no, il discorso così, lo taglio. Ma diciamo vera, subito così. Vera per vera cui pare. sta a voi, eh, Franco, vai. Eh, buonasera Curiziani, buonasera. Sì, buonasera, eh, ecco, io già comincia questo Sì, però ultimamente Aia. siete scaduti in sì. vulgarità. Benissimo, arrivederci Maurizio da Salerno. Buonasera, andiamo così eh, rapidi saletà, questa sera. Eh. Maurizio Dai. da Salerno. Agigliottino, allora, tac, crushario, sì, diciamo parlo per procura del mio cane Sky, Aiaiaiaia. che è incazzatissimo con pare. Com'è okay. che si chiama il suo per cane, scusi? Come si chiama Sky? Sky, ma lei ha mandato perché Sky lo ha chiamato il suo cane, come ah, la televisione, Sky. Sky. Vabbè, c'è. No, c'è stato chiamato Sky come un personaggio dei cartoni animati e mia figlia gliel'ha ah. chiamato così. Ah, ok, vabbè. Vabbè, questo allora, non è Riccio, un crimine. Allora, io è cazzatissimo per la storia del ristorante con Parenzo, perché se Sky va al ristorante e trova Parenzo Sky. Come dire, non sono figlia di pezza. Guarda che non capisce perché parenzo ce l'ho debba avere tanto coi cani. Ma non non ce l'ho coi cani perché avevo cani anch'io, ho detto semplicemente che quando vado al ristorante vorrei mangiare senza peli di cane al mio fianco, perché se un ristorante ha 50 coperti e 50 padroni di cani portano 50 cani, quel bel ristorante diventa ma un canile. Ma su 50 coperti, Parenzo, non ci vanno 50 cani, ce ne sarà uno, due. Quindi ho due. detto come ci e sono le sale fumatori, ci siano le piccola, sale, e appunto, io ho detto come ci sono le sale per i fumatori, così ci dovrebbero essere le sale per i portatori ma di perché, cani. Ma, scusi, ma perché? diamo istituzionalizzare questa parte Ma perché devo partaglia. mangiare con Sky? Ma mi vale per quelli che non hanno i cani. Ma sì, perché lei vuole portare Sky? Ma voglio Kari? che io perché io devo essere obbligato a mangiare con Sky, con Dudù, con Memè, con Ki, con CuCu, con Cacà, con cacà, Scusi, con cacà, potei mangiare con Cacà, ma con Cacà, Cacà, quell'altro, non, non Cacà. Certo, non Cacà. Ma io non dovrei mai No, io dovrei rinunciare al piacere di stare con lui. Perché lei può andare in non ho capito scusi no? ma perché il suo cane lo deve portare al ristorante dove ci sono io primo secondo perché non vai in una sala riservata ai cani ai padroni dei cani come per i fumatori ribatto, ribatto perché lei deve venire nel ristorante dove sto io con Sky perché non va a lei in una sala riservata a quelli che non hanno i cani ma infatti ci può essere una sala per i fumatori una per i cani e una per chi non ha i cani va bene Maurizio ma grazie Giovanni dalla provincia di Bari buonasera buonasera mi ricevi? Mi Come? Ricevi? Mi ricevi? Ma chi è Snowden questo? Eh, sì, ma non è qui non è in discussione ricevi o non ricevi. La sentiamo, Giovanni. Certo che la sentiamo. Dito. Ah, benissimo. Eh me lo devi dire se mi sente. Ma Volevo io ti dire... io ti sento. Ma No, è che è terrorizzato dal fatto che dici sempre non si sente. Vabbè, allora si sente, Allora che il si comitato di carne si finisce dagli ebri, per cui non facesse tanto razza nei confronti di 18.50 è arrivata la la prima la prima, voglio segnalarle dunque 18 allora, invece no Vai 30, Giovanni, 30, no. vai, vai. 18.50. Eh, Io e volevo sottolineare la prima stupidaggine. E adesso il PDL avrà 500.000 nuovi voti. Perché? Perché adesso per tutti gli amici che verranno sì. i nostri amici del PDL i realisti c'è c'è c'è. Avranno modo di sfruttare un nuovo motivo ricorrente, cioè praticamente la telefonata di Berlusconi e la telefonata della Cancellieri sono Beh, uguali per Ma guardi, ma guardi che alla fine hanno ragione quelli che dicono che più o meno sono le stesse telefonate, eh. Cioè eh, più o meno su piani diversi, su su argomenti di diversi, ma è la stessa cosa. Come? Sono questioni di Lana Gabrina, le differenze tra mezzo una telefonata e farisaico trovare differenze sono sì, perfettamente sì. uguali e quindi bellosconi e del tutto legittimamente ah. innocenti. Io, un eh. io non ho detto che è legittimo e innocente, io non ho detto che è legittimo e innocente. Ha fatto una telefonata che secondo me non doveva fare, la doveva far fare casomai a un suo sottoposto, al suo autista o a mm. al suo a un suo ministro, non so chi e l'ha fatta. Me peggio ancora. L'ha fatto, ci può essere, come dire, un peso istituzionale nella telefonata di Liberusconi che poi si riflette nella decisione dei signori della Questura, ma poi insomma, questa è roba che è già stata discussa in tribunale. Sì, più vabbè, o meno però... lo stesso peso lo può avere la telefonata del ministro Cancellieri presso le autorità preposte alla cura della signora Ligresti, per cui le telefonate più o meno sono l'estensa, hanno lo stesso stessa posta politica. Vabbè, adesso... allora eh, Giovanni, non ho capito la conclusione qual è. La conclusione è che il problema è di bassa politica adesso. Vabbè, abbiamo capito. Grazie, grazie. Luigi dalla provincia di Genova, il problema è di bassa politica. Sono 3 giorni che Basta. se ne parla di bassa Basta. politica. È, è una vero. cosa grave, comportamentale. No, ma io già l'ho già segnato 18.50 prima stupidaggine. Luigi, provincia di Genova, su. Eccolo. La non è l'unica cosa che vorrei chiedere io qui. Si parla da 15 giorni di sta cancellieri eccetera. Ma nessuno me l'ha detto o perlomeno io non l'ho mai sentito come è che l'hanno intercettata, come hanno pubblicato le telefonate eccetera, è una cosa che non non mi risolto adesso. Beh, questo è un altro parla. questo è un altro discorso, cioè l'intercettazione no. viene dall'inchiesta dall dall'inchiesta Come mai è stata intercettata? Beh, c'è un'inchiesta ah, sulla come... famiglia Ligresti, no? E dunque e viene proprio, intercettato di... il telefonino telepolata... il, il telefono della famiglia della Ligresti. Carcere ha telefonata da registrata dal carcere o alla famiglia Ma quale carcere ma quale di carcere? che? La compagna di Ligresti non è in ma carcere. Ma la compagna di Ligresti non è in carcere. Ah, no. Vabbè, Vabbè tira ce la. Ma perché no, secondo no, lei c'è, no, lasciano no, i detenuti col telefono Francesco da Torino. Vabbè, non sa so un cazzo, dai. Francesco da Dorini, via, via, Francesco. Pronto? Francesco, vada. E eh, niente, io volevo dire una cosa molto semplice, cioè come tutti quanti ho cercato di leggere e interpretare quella famosa il testo della telefonata. Io e ho trovato la telefonata una trovata assolutamente normale tra due persone normali, amiche da molto tempo. Sì, ma non sono due persone normali, capito? Ma non sono due Prego? persone normali. Il punto è questo che non sono due persone normali. No, no, no normali. questo è un errore, questo è un errore, Cruchiani. Cioè l'errore è No, ma non sono molto... due persone normali, uno è il ministro della giustizia, non è il ministro sì, dell'agricoltura, è il ministro della sta giustizia. Telefonando, sta telefono eh, Cruchiani, sta parlando con una persona che non è parte inquisita. Quindi è una persona Ma che vuol dire è la moglie di uno che è agli arresti domiciliari e lei è che è esprime giudizi su un procedimento giudita. in corso. Ed è una sua amica da 40 anni. Ma, ma cosa vuol dire questo? Comunque. Ma no, quello allora, uno si è amica autorizzato è autorizzato a chiamare al telefono a dire è assurdo assurdo assurdo quello che è successo, cioè gli arresti sì, guardi, sfiduciando sostanzialmente altro, sfiduciando altro, i magistrati che hanno ordinato gli arresti un con un piano, mandato di cattura un per nome della, della famiglia. Popolo. In ogni eh? caso quello che voglio dire io eh, non è tanto questo quanto il testo della stessa conversazione, eh. lo quale secondo me si è un pochettino speculato. Quando la anche ieri dice io sono a disposizione, dice io sono a disposizione tua di quella persona, infatti dice quando viene a Roma sono a disposizione, ma è a disposizione della persona. Sì, ma d'accordo, ma nessuno di ho capito, ma il problema Per altre cose contro la legge. Però scusi nato Francesco, detto, scusi, la cosa è importante sai? è quello che Come appare, non è, non è la verità, la la verità, nel, la verità nei perché testi perché delle te... Te... Eh, Purtroppo per quello che riguarda gli uomini pubblici, la verità non è e eh, cioè l'importante non è quello che effettivamente voleva dire in quella telefonata, è quello che appare e quello che appare al 99% degli italiani è che la signora ministra ha voluto eh, fare un favore c'è ha voluto privilegiare una famiglia rispetto ad altre, cioè c'è un rapporto che c'è tra la famiglia eh, Cancellieri e quella Ligresti che è andato a eh, come dire che è entrato questo rapporto in una sì. vicenda che riguarda gli arresti e eh, la custodia cautelare, eccetera eccetera. La Sansare, quell'odio insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il beck Mi ha beccato, hai hai, gli ha beccato. Gratta gratta, ma pezzo eh. Pure lo spray a ti salvare, mi son messo via, ma lei gira sempre intorno a me. Oh, eh, qualche settimana mai fa, mai eh, qualche mese fa la russa, la russa, la russa, la russa ah, Ignazio la russa. Ex ministro, mi stavo parlassi di qualche no, no, no. amichetta. Ignazio Russa, ex ministro della Difesa, adesso Fratelli d'Italia, disse che la cancelliera era molto vicina ai suoi ambienti. Allora, quali ambienti ah. però, secondo te? Alleanza Nazionale Ah cioè lei sostiene dicevi, O Ligresti Al centro d'est Sì perché l'amicizia tra Ligresti e, e E la russa Ercinota E sì, sì, la sì. famiglia Ligresti Ma ah, sì, a ah, me c'è niente di grave ah, No niente di grave Però Sei terrorizzato No però la, la russa Cosa è che mi fa paura Ma non mi fa nulla mi fa paura La russa disse È molto vicina al nostro ambiente Cioè la cancellieri Stimo molto la cancellieri Perché viene dal nostro ambiente Ma essere ambiente è amici vicino. di Ligresti Non è un crimine No però È curiosa la cosa Molto no? Eh beh Come ti stendi nel letto Quel no io sono insesto passa dall'orecchio e sempre Oh il nostro amico Zanda oggi è entrato al Senato Zanda su so Zanda già eh, chiamato chiamato al signor ministro cancellieri finta cancellieri tempo fa tempo fa qualche giorno fa non tempo fa io ti assicuro ogni tanto che al telegiornale al programma televisivo sento la cancellieri sì. penso sempre sia, sia un... il signor Mercuri sul telegiornale già da oggi al Senato cosa ha detto non credo che la cancellieri dovesse disinteressarsi Vabbè, beh mi pare lei mi ha già detto alla finta cancellieri l'ha ripetuto al Senato poteva far sentire l'audio della della Zanzara al Senato sentiamo Zanna il 19 agosto la Ministra doveva omettere la segnalazione, ripeto, la segnalazione e non la pressione, per il fatto che Giulia Ligresti ha un'oressica grave e sin dal precedente 6 agosto giudicata in pericolo di vita dal medico legale e la figlia e i nipoti di suoi amici, doveva disinteressarsene per questo motivo, io non lo credo. Beh, ma tutto era già chiaro, eh? tutto era già evidente quando eh, la finta cancellieri chiama Zanda E lui dice "Sei intervenuta per questioni umanitarie". Sono intervenuta per un caso umanitario, ma non ho mai dato indicazione per la scagionazione, questo glielo giuro, a questo proposito volevo sapere cosa ne pensi. No, ma ma, ma, ma io insomma, io non sono sicuro, guarda, io non ne sono sicuro, la questione te ne parlo eh con un tranquillez, se permetti con molta amicizia. Io sono sicuro che tu che che che tu sei intervenuta soltanto per la questione umana e insomma, e poi all'altro Nessuno può pensare male. Io certamente no, ma non credo che nessuno, a nessuno saltimente possa pensare che tu hai fatto uh, un intervento che che aveva diciamo obiettivi obliqui o che tu sia intervenuta al di fuori del di quelli che sono i tuoi poteri o che la decisione del giudice sia stata condizionata da altri fatti che dalla realtà della condizione sanitaria della di Giulia Ligresti. marcato come di Ragazzi, però eh, qui eh, la voglio dire una volta per tutte. E eh, quando una persona dice di essere intervenuta in soccorso di un'altra persona il Ministro della Giustizia, no? E eh, per questioni umanitarie significa che non si fida dei suoi uffici, cioè non si fida dell'amministrazione penitenziaria, di come vengono amministrate le carceri italiane, pensa che in carceri ci siano decine di aguzzini che la gente crepi. Ma questo è la cosa grave anche questa, che questo, è un sintomo di sfiducia nei confronti di chi amministra la giustizia in Italia. Ora io posso avere sfiducia, parenzo può avere sfiducia, Tutti tutti noi possiamo esprimere sfiducia e sicuramente ci sono un sacco di problemi, un sacco di gente che muore, un sacco di gente che viene trattata male, ma il ministro della giustizia non deve esprimere sfiducia perché queste telefonate esprimono sfiducia, anche le 100 telefonate che ha fatto esprimono sfiducia. Un ministro deve riformare quei servizi, deve cambiarli, non si deve limitare a fare le telefonate, mi arriva una segnalazione al telefono, ma che cambia in questo modo? Non cambia un cazzo. Titolo del TG3. Poi vai all'altro, una botta un po' pazzo e poi all'altro alla altro prendi la Facciamo partire questi titoli del TG3 oppure dobbiamo aspettare dopodomani i titoli del TG3 E adesso i titoli del TG3 E ascoltate cosa deve dire Cancelleri, mai fatto pressioni per l'eligrestio, ho fatto prevalere il sentimento, ma non sono venuta meno ai miei doveri, pronta a lasciare senza piena fiducia. Zanda continua a lavorare sull'emergenza dei detenuti, Schifani si impegni contro la carcerazione preventiva, le opposizioni dia l'esempio e si dimetta. Berlusconi il Colle ancora in tempo per concedermi la grazia, la decadenza al Senato in calendario il 27 novembre, protestano i 5 Stelle, si voti subito. Il congresso del PD è sempre polemica sui circoli conquistati di Renzi e Cuperlo, la questione delle tessere all'esame dei garanti del partito. L'Unione Europea avverte debito e disoccupazione record, attenti a modificare la manovra, governo strada, intrapresa, giusta ma allunga, saccomanni, difficile cancellare la seconda rata IMU, trasferta in ca campo di lavoro in Siberia per Nadia, leader delle pussi Rayot, deve scontare ancora due anni di carcere, nei giorni scorsi aveva criticato le condizioni delle prigioni russe, giudecca canale a traffico limitato, dopo le tante proteste dei veneziani e gli allarmi in sicurezza, Palazzo Chigi decide per lo stop alle grandi navi da crociera in Laguna. Buonasera. Buonasera Dica. Io vorrei sì. parlare di puttane. Ma chi è? Ma che è che si bruggisce? Ah, è quello là. Sì, sì, sentiamo, sentiamo com'è? Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. C'è ah, uno che ha telefonato l'altro giorno, capito? Ma chi è? Ma mi rimettete ancora con la cosa magnifica di Dell'Utri pizzicato dall'inviato di Virus che dice "Io l'alcol mi fa ragionare. L'alcol senza alcol adesso adesso lo recuperi. Adesso lo recupero." Poi si arriva al paradosso che un detenuto 24enne dializzato in cella, dializzato in cella, chiede aiuto alla cancellieri, che è una follia, perché se uno dializzato è in cella, un 24enne ha la dialisi e sta in cella, non ci deve, cella, stare, non ci deve stare, ma non deve chiamare il ministro. Però crea un precedente interessante. Ad adesso tutti chiameranno tu, la cancellieri. Eh, esatto. No, io infatti vorrei adesso E sono cazzi, eh. Dare il numero di telefono del Ministero no, della Giustizia. No, abbiamo già da lì, l'abbiamo già dato ieri. Abbiamo già dato ma ieri, ma la tu... cancelleria ce l'ha dentro. No, abbiamo già dato tutti i numeri. No, no, no, del no. Del centralino del DAP, del DAP anche. Bisogna Tutto daremo domani daremo tutti, tutti. tutti, più tardi daremo tutti i numeri, il centralino numeri del DAP, del il centralino del Ministero. Del Ministero Arenula, Forse anche qualche cellulare daremo perché a questo punto bisogna dare anche qualche cellulare per forza, no? Io credo credo di sì. Brother Snow Day di fare possibile che il Vaticano ponga 39 domande ai fedeli su gay contraccezione coppie di fatto. Vabbè, bisogna vedere a chi viene dato questo questionario. A chi viene dato questo nelle parrocchie <ride> uh, a tutti online come a come, come funziona? Beh, è bello questo modo ma di dai. consultare il Vaticano, la, la base, il Vaticano di consultare la base, sì. Il Vaticano, il ma quale base poi? La base è la base dei fedeli, no? Ma quale dai la base dei fedeli? Immensa, pare che ci andrei un partito. Ma dai. Su. No, è co le consultazioni. Ma è tipo il PD, ma non, non può fare farò un po' fare tipo il PD. E il Vaticano! Però lo fanno. Fa differenze dialfano, le fanno primari in Vaticano. E eh no, Verrizzi Alfano che si candida, poi quell'alt fitto fitto Paolo, no, nitto Paolo, come si chiama? No, fitto, l'ex fitto fitto che dice "No, i vicini del Vescoli, vicini in Vaticano sono più aperti, sono più open mind". Dico "No, adesso consultiamo la base. Vi piacciono i gay? Dobbiamo cambiare la dottrina Ma quale rispetto Ma qual è la base? Chi? La base dei fedeli, il popolo, i milioni di cattolici nel mondo. Dell'utri e l'alcol. Mm -hmm. Io mi sto bevendo un bel Negroni. Ah, che mi sta dando euforia, capito? Che credo che io ne ho un colpo. Per me lo sa che l'alcol è importantissimo. C'è un proverbio galiziano che dice "La realtà è un'allucinazione provocata dall'assenza di alcol". Quindi se non mi fa bere io non vedo la realtà. Ci scesce tutta la notte. Se dormi non combini. Siamo qui Michele provincia di Lucca. Eccomi. Vada. Voglio parlare della pazza. La pazza è la ministra che che è incredibile. No, la chi di chi vuole parlare? Non ho capito. Della cancelliere. Eh, no, ha detto un'altra cosa prima lei, la pazza, la che. Eh, cansta. la pazza. La pazza, la pazza, che ha detto? Pazza, pazza. La pazza, perché è pazza addirittura la cancelliera. Tutto è tranne che pazza mi Anzi, sembra la cancelliera, molto lucida. A ragione, forza la ragione è lucida, molto lucida. A allora? ragione. Difende la sua poltrona. No, la questione è questa. Lei difende perché ha fatto una telefonata ad un'amica. Ma è una ministra lei. E lei chiama una una persona che è la la moglie di uno un carcere. Sì che ha distrato centinaia di milioni di euro. Secondo lei poi sta poi, poi fregando stanno, un po' tutti. Sì, stanno patteggiando, comunque sì, insomma si può dire, eh, hanno hanno truffato un po' di persone, è vero? Dunque. Esatto. Ma dicendo che è assurdo, è assurdo che quello che è pianera, successo. Noi possiamo immaginare che è assurdo il fatto che abbiano arrestato tutta la famiglia in sostanza. A questo si riferisce probabilmente ministro Cancellieri, comunque. Certo, ma delle delle legi, de legittima i magistrati, ma lei è il ministro della giustizia. És eh. ver o no? Senta, lei per um, fare questa riflessione quanto quanto ci ha pensato, diciamo, C no? Cioè, siccome lo stiamo eh, dicendo, lo stiamo dicendo, dicendo da 6 giorni. Cioè, il 7 giorno, sono il 19-28 e di martedì 5 novembre e lei ha preso la linea fatti cosa mentre la 800240024. È vero, e, fatti cosa avete? Eh, esattamente. Eh, caro allora, Mikel, lei ha poi detto perché non ha riflettuto qualche minuto in più prima di dire questa cosa che voglio dire neanche il Parenzo più spombato degli ultimi anni avrebbe partorito. Comunque E eh, comunque dica, allora dica dica perché ha eh, partorito questa, questa cosa così banale, banale cioè una cosa ma semplice, ma perché non banale. Ma no, no, ma, ma, ma già ripetuta più volte dai due cialtroni qui. Sì, sì, Brunetta è entrata dentro i miei perché ecco, perché mi è venuta dalla dichiarazione banale anche quella del PD che ha detto ora era una telefonata in opportuna. Eh Ma perché fate pause? Non lo dovrei spiegare. Voglio dire, voglio dire, prende posizione e non prende posizione, un ministro d'opportuno, lo facciamo dimettere o no? È vero che il PD, è vero che il PD, insomma, è molto ambiguo su questo perché i Renziani e non solo i Renziani, metticivati, dicono che si deve dimettere e Letta che è sempre del PD, fino a prova contraria, che è presidente del Consiglio, invece la difende, altri del PD la difendono, tipo Zanda che abbiamo sentito che già la va a difesa. Fanno un po' tiki-taka, che non è la trasmissione del signor Pardo. Ottima trasmissione per l'altro. Ma è tiki-taka Ormai è tutto, ormai è tutto tutto degradato, tutto degradato ormai. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane, Albertini, vieni giù che sei frocio pure tu. Quando la zanzarita tormenta eh, la mia notte, pa sembro anco magnana io sono stanco come una mucca. E sto cercando di chiamare la cancelleria dopo l'intervento al Senato, no, ma figura di se si risponde oggi, dai. Sì, possibile. sì, risponderà, risponderà. È possibile, dai. Pronto. Eh, come? Ministro. Cosa, il direttore? una giornata così massacrante. Eh, lo so, ministro. Questa sempre risulpresa. Però lei mi ha detto mini... parole, No, d'accordo, però ministro lei mi aveva detto e eh, siccome abbiamo un rapporto privilegiato, non è un rapporto di amicizia, per carità, come quello che hai hai con attenti, la famiglia di Gresti. Sì, vabbè, adesso lo facciamo delle battute. Eh, ha so, ragione proprio. Una giornata così pesante, sì. con tutte queste cose così vergognose, sono sono fuori, così udibili. Eh, lo so, per eh, ministro insuffortabile allora, lo so però ministro scusi un attimo cerchiamo di chiarire una volta per tutte ma mi sembra che abbia chiarito lo so per lei per lei alla fine ehm Insomma, le dimissioni ci saranno o no? Che vuol dire? Dobbio devo, devo Sì, cioè che questo Che vuol dire guardate, attendo qui, la piena finisca. Guarda, io so cristallina come sono successa, detta nel giusto è cristallina. Sì, cristallina, ecco, sì. Ma che sta a dire? Intanto e... ha telefonato, pare. Allora? Mi copa penso, vedo per non fare del rumorismo sticcio, mi sembra che. Dunque, sì, io non esiterò a fare un passo indietro qualora rancameno, ossia inclinata la fiducia istituzionale. Ma, ma questo l'ha sì. già detto, Ministro. Eh, eh, eh, no, ma, eh, ma che eh, vuol dire questa cosa qua, che Ministro? Che vuol, dire? vuol dire semplicemente che se dovessero essere cercato a malumori, vergognosi, sì. eh, tra l'altro, insomma, come sono venuti a grana... I renziani, realtà, dice inizio, lei, i renziani. I renziani sono la solita stampa griglini. Ma che griglini? I renziani rinziani rinziani sono del PD. Ma che c'è da griglini? Vabbè, Ministro, che, stasera che fa per cena? Ma che come per cena? Ma che come per cena? Le andrebbero dei, dei tonnarelli cacio e pepe, qualcosa di più. Ma no, io che c'è, non dico che vengo a casa su a cena. Poi la sera la pasta. Poi tonnare... potrebbe pure, mm. mi risulta questo oggi, ma lei da dove trasmette? Da Roma, da perché? Roma, eh, da Roma. E' così cosa venga, insomma. No, qui. vabbè, ministro. Beh, beh, sì. Sì, sì, non mi vengono, perché tanto una giornata è già finita male, quindi figuriamoci, andiamo di mare <ride> in peggio, dalla padella alla brace. Tonnarelli cacio io. e pepe, tonnarelli cacio e pepe. Ma il suo umore è veramente così giù, ministro? azi sono veramente esterefatte perché sono successo al di là di quello che è successo vesto oggi in serata puoi andare con Eh il galo eh, allora, per cos'altro scusi Questa cosa che è successo una cosa vergognosa Ma quindi, che è successo? Guarda, questa hai i confini del mondo Ma che è successo? Che Ancora un'altra cosa. Ma molto peggio di quanto non stia cioè, accadendo. Cioè Ma chi è? che il Civati che ha chiesto le sue dimissioni, civati, signor ma Casson Ma che cazzo, ma che gli avvo, una, me la lasci perdere. Io sto parlando di questo disgraziato dell'arbitro Banti di Tivoli. No. L'arbitro ti ah riporta no. no, dai su Ma ministro le paghette corrose c'ha pegato, dico, non uno, ma due rigore. Ma la Roma! Tassi, ma la ti pare re, che è una giornata di, così di, questa parola della Roma? Ma se mi rende conto, c'era rigore su Piani e c'era pure una spinta evidentissima di Bellopo su Maicon. Addirittura? Ah, raga, due rigore, ragazzi. Ma anche tu le vai pensa, dietro. No? Scusa. Ma scusi, ma in questo ma momento beh, così pesante va bene? Questa pensa la Roma, il pensa ministro. Pensa la Roma, ministro, su. Eh, certo, eh, certo, c'è stato cose più importanti, eh, Coccobello. Coccobello, e gioia mia, ma che roba? Eh. Eh. Quanto mattino tizza quello Ma chi? Ma quanto a tizza quello no, De Russi, De Russi questo ancora guarda, con De Rossi, guarda, ma... con la sua barba incolta che sa di pelo incarnato. Mi, ma ministro della giustizia, ma Ma, ma che si deve fare, voglio dire questo non c'entra, ma... eh. è tutto un altro discorso, è peggio perché eh. ne dati due ricorsi, cioè insomma avemo avevo preso avevo preso questa striscia di 10 vittorie consecutive. Pensi posso dire eh. Pensi, posso, posso, dire, posso dire una cosa. Cosa, ministro, dica. Ma Rosa che ne pensa Garcia, ne dispiace. Va sì, beh, ma questa ha visto, ma lei è sposata da un sacco di anni con suo marito che tra l'altro ho letto che sa anche cucinare come lei e bravo ma anche sì, a cucinare. Appure Garcia le piace dopo De Rossi. Quasi. Signorina, mascella strepitosa. Ma lei dietro, i denti lei dietro, scusi. Una, una mandibola erotica. Se me capi da davanti e stacco pure i premolari, gli incisivi e sgava la camicia, la giacca, faccio tutto. Vabbè, ministro, vedo che vabbè. lei però mia, vedo che lei attivo. lei però l'idea da primato, puoi ben saperti, ma Oh, arrivederci ministro, continui a parlare di Balzaretti. Arrivederci, eh, di grazie ministro. Ma viene pigliate queste tonnabelle o no? No, stasera no, non posso. Non grazie ministro, grazie. Fine, forza Roma, com'è la storia? Roma, Roma, Roma. Tu... Come resta, ci, almeno no. se canta, almeno ci passo dei pensieri. O come almeno, ma è un caso <ride> Cioè, almeno passa i mesi seriasti. A passo dei mesi, non c'è un caso. È un ministro la giustizia la giustizia. Mi si canta forza Roma. Roma, Roma. Cos'è sta città che meraviglia. Che meraviglia. Grazie, che grazie, meraviglia. Grazie, grazie. Cavolo. È la zanzara, la zanzara. Beh, oh, ma è uno non può essere tifoso della Roma come ma il mio, ministro. Una giornata come questa, intorno negli anni 80. Ma visto che sei a Roma e si e rilassa. È e come c'ha il mento de rosse e gli attizza. Ma di che parla? Ma quello è Garcia, l'allenatore. Garcia, vabbè. Vabbè, Salvatore da Bari, buonasera. Ma Salvatore... quanto sei fesso, guaglione? Eh, quanto sei fesso? No? A quanto sei fesso, guaglione? Con chi ce la Sì, sì, hai conosciuto ecco so, con ma me. Dico io, ma dico io, va, secondo sì. te, io c'ho un amico che è un ministro e non lo metti in mezzo. Ma dove cazzo sei nato, tu voglio? No, ma Ti non ho capito, capito parla italiano innanzitutto, perché in realtà io apprezzo molto il dialetto eh, pugliese, però uno deve ma capire anche. Certo no? che io c'ho un amico un ministro e non gli chiedo il favore. Beh, ma ma sì, in uno glielo può chiedere, l'altro però il ministro potrebbe dire "Guardi, io faccio il ministro, ma non mi posso Italia, Ma in Italia all'ospedale, alla chiesa a a a a scuola. Dov'è cazzo voi andare? Ha ragione. Sai se un amico. Bello, dove cazzo bella Italia vai? proprio. No, bello. ma ha ragione Salvatore, lo dica chiaramente. Eh. Questo vorrei che ri ripetesse questo ma concetto bello, in maniera chiara. Bella che bella cosa Italia. succede? Parez, stai in... zitto e Paolo guarda più sulla galera. Bello, bello. Per il cazzo che ho detto. Dai, picco. Bello, bello. Parez, se non è la Italia. Se le cavi il culo. Allora, quando c'è andavi tu, guagliò. Ma che dici conto? Bello, bella Italia. Lascialo parlare, ah, lascia parlare parla nette, mi stai insultando, manda quel paese. Lascia allora, parlare Salvatore. Manda quel paese. Se Salvatore. Devi dire mica anche tu. A, a, a, a me capita che tu non sul amico. Non avevamo un nostro amico. Ma non ti, avevo avevo cazzo, verrate, Ma non ti permettere, giallata. non avevano nessun, tanto non avevano nessun amico se lo ripete gli arrivano a querela per diffamazione oh, di quelle cose. Oh, questa querela pure tu. Certo. Ma vado! Mado! Devi venderti il camion dopo. Devi venderti il camion. Allora Salvatore, ripetimi un attimo, in Italia come funziona? Come funziona in Italia? Ti ripeto. Sì, tu vuoi qualcosa all'ospedale? Devi sì. conoscere il primario. Ho un amico che conosce un primario, ho un amico del dottor che conosce il primario. Lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Ho capito impollare le battute di Checco Zalone. Mi posso sembra? ribellare a questa cosa, caro Salvatore, oppure devo Ma essere sei solo, solo, prono? Sono solo, prono. non ci fai niente. Tu sei buono solo a attaccare il telefono in faccia alla gente. Solo questo sai fare. Vabbè, ho capito, ma non io mi ho... piace, que... mi piace che tu attacchi, ma ti ho attaccato il telefono in faccia, a te oppure a Notti, ho attaccato sì, il agli telefono altri in faccia. Te l'hai fatto però, fagli parlare. Ma io gente. a chi voglio attacco il telefono in faccia, a chi mi piace ma o no. Ma è così. O a chi mi, Perché anche chi ti mi attacca. A te. Ma e che paghi? Ti devi che parli? Beh, certo, diciamo gli ascoltatori eh. sono, come dire, la nostra il nostro tesoro, che bellezza, il nostro tesoro, che bellezza. Lo spazio per parlare gli ascoltatori! Che bella Italia, gli, guarda. Oggi sono incazzato e riattacco i telefoni. Ah, wei. Che, che bella. Eh, sì. che bella Italia che rappresenta questo qui. Bello, l'amico di la qua. L'amico da là, devo andare qua, là in corsia all'ospedale, dal medico, c'ho l'amico qua, c'ho e l'amico là. Allora quando lo qua do risolvi? Ma quando vuoi? Bello che l'Italia di qua, l'amico de là, è tutto così. Ma no, Bravi. questa è la realtà, pare. Questa eh, è la realtà. Bravo. Che lo bravo. vuoi urlare sto ospedale. Devi cavarlo almeno un caso di vermiere. Non hai, hai, hai capito, ma, o non sapete funziona così. Hai capito? Hai funziona, capito ma non l'hai capito. L'hai capito? Non l'hai capito. Funziona così perché c'è gente che continua a far funzionare così, per eh, quello che c'è. C'è sbagliatissimo, ma purtroppo l'Italia è nata così. Anche e tu, così, anche, tu voglio... ma mai, anche tu ti fai raccomandare, ma anche ma tu ti fai raccomandare, anche tu no. Ma mai e poi anche mai. Anche tu ti fai raccomandare no tu, tu Salvatore, ma, ma, Salvatore. Ma lui Sì, sì. Lui vorrebbe. Ho bisogno. Mi faccio raccomandare, ce l'ho. Non ne viene a capo. E che c'entra Parenzo capito? con che c'entra Parenzo con questo, Salvatore? Io voglio Salvatore tutte le sere innanzitutto. Ospite fisso tutte le, eh, tutte le, eh, le ma... sere. 7 alle sere. 3 € al telefono, sa. Lui anche fatto di gomma e fatto. Scusi, Salvatore, sì. se però io sapevo Beh, che lei sì. era eh, era fenomenale ma messo la Rai, insomma. Anche chi, tre chi se, se ne frega, cioè, a 3 ore, a 3, per chi se ne frega è stato mandato. Ma tanto sei coraggio, tanto attacchi, uno che ti dice che de tutto funziona così, che deve leccato il culo per andare alla Rai, dice. Beh, questa è la cosa vergognosa. Per questa è una questa è una cosa molto brutta e vergognosa che ha detto, ad esempio, perché non può è una puttanata. Salvatore? È... Sento. Eh. Dimmi. Io non sento. Ma e eh, non senti? Che cazzo ci posso fare io, Salvatore? Se non senti no, è che Parezzo non sento. Eh, Parezzo, parla. Sembra Lino Banfi, eh? sembra. Eh, dice che è vergognoso quello che hai detto. Perché Ma sei sì, vergognoso. Lei la comarazione, non c'è nessuno qua. Perché devi eh? dimostrare quello che hai detto, non è che telefoni e dici una stupidaggine perché ti passa per la ticcamera del cervello. Altrimenti te deriva no. una querela. Ma che qual è quella, questo non c'ha 1 euro? Che fai di mestiere, mi... Salvatore? Camionista. Cam... Camionista. E eh, però beh. deve pensare. I camionisti sono tutti amici nostri, non rompere però le palle. Però deve pensare. E se uno dice una stupidaggine che che mi infanga, eh deve pagare per quel che dice, ma questo è ovvio. Perché se a te Ti vuole portare in tribunale. Se a te ti dicessero, ma Salvatore, no, portare, ti vuole portare tribunale. in giro. Eh. Mi chiede scusa, eh. no, non devo in tribunale, non... conosci l'ucile, devi conoscere il giudice, devi conoscere tanto certo. Eh. Sono là a causa, la facciamo fra 20 anni, capito? Eh, Salvatore, vogliamo chiedere a Salvatore il suo parere da politologo sul caso Cancellieri? Beh, l'ha già detto in realtà, eh, su quella Gazzetta. Cioè, pare eh cruciale. Eh, ma che tu le onesto devi essere, eh? Sì. Un amico onesto, ministro, me sì. lo eh. cercavi il favore o no? Un amico ministro, beh no, beh, no, no, no, no, eh? sono sincero, Salvatore, io sono fatto in maniera strana, non chiamo mai nessuno, non non voglio che gli altri mi rompano le palle, per cui non non chiamo Posso mai nessuno. Cosa devi dire i miei lupi? Costa eh avere se ce l'hai. Ma certo, tu puoi avere tutti i dubbi che vuoi, non c'è dubbio. Io sono sicuro che se avevi un amico ministro e avevi un problema, un picco a favore lo cercavi, che è da No, eh, no, ti sbagli, ti sbagli, ti sbagli. Ti sbagli bah, alla grandissima, io... però però sei sei, come dire, legittimato beh, a vabbè, pensarla vabbè. in questo modo. Grazie, grazie, ciao. Ciao, ti saluto, ciao grande salvatore da bari abbiamo con noi il presidente della regione sicilia rosario croscetta ben ritrovato buonasera buonasera buonasera come sta come sta Bene, bene. Beh, spero che stia bene e che sempre, come dire, eh, mi sento sempre molto eh sì. meglio quando la sento, Beh, non so perché, c'ha questa ah, voce. Grazie, questo è veramente piacevole. Perché a questa voce mi Almeno così... la politica riesce a risolvere un problema, dare la felicità alla gente. Beh, non la politica Cosa lei. Cosa non ci riesce volto in questi tempi. Oh, no, però Crocetta sa che cos'era, che lei ha una voce avvolgente, cioè comunque il carisma del signor Crocetta non è da mettere in discussione, perché adesso sarà isolato, ne so, partito, nel suo partito, è rimasto presidente alla faccia di chi lo voleva far cadere. Però non è, cioè, non ha sempre quel carisma, sennò no, non è che la gente elegge le persone, vota le persone in base così alla no, a... a me dispiace perché è isola, è un po' isolato, fa una battaglia dal, dall'isola tu Senta, da... ehm, questo Crocetta forse per lei la la cancelliere si dovrebbe dimettere oppure lei capisce il gesto umanitario. Ma si dovrebbe dimettere perché ha ricevuto una telefonata. Beh, non Croce... <ride> no, lo so. No, ah, a parte dire... che l'ha fatta la telefonata, di qualcuno che le dice "Guarda che c'è mia figlia che sta morendo in carcere perché non resiste. Lei cosa gli dia? Chiunque può, sia lei, qualunque ruolo essessi. Guardi, la faccia a crepare. Voglio dire, non ho capito. Cioè, non è che il fatto che qualcuno si chiami Di Gresti e, e, e ha un diritto alla vita minore di qualsiasi altro cittadino. Voglio Però, dire Però scusi, presidente, io posso obbiettare in maniera sì, sì. molto molto chiara però e eh, se sì. sarà no, l'intervento l'ha fatto la cancelliere o l'ha fatto la famiglia Digresti è no. normale che la famiglia Digresti eh. si rivolge a chiunque a chi conosce dicono conosceva la cancelliere gli ha telefonato poi le ha risposto come si risponde umanamente poi non c'è nessun seguito concreto per la cosa ha dato un conforto umano a una persona e stop ora se quella se quella persona si chiama Digresti o si chiama qua, vole chiamare lì è una questione di una de detenuta che sta morendo perché è anoressica se fosse stato per esempio eh. gli avesse chiamato la che so la famiglia di una terrorista sì. non sarebbe stata la stessa cosa solo che magari sarebbe applaudito perché quello era un intervento umanitario come se uno costasse perché No, però scusi pre pre pre presidente, presidente e guarda, tra di tra... questi luoghi comuni della politica italiana, mi interessano sempre sempre di meno. Lo precettiere, esatto, assolutamente nulla tranne ricevere una una telefonata sì. e dare un conforto a una persona. Però scusi, a parte che non è così, perché è vero che ha ricevuto una telefonata, ma la la telefonata all'inizio l'ha anche fatta, l'ha fatta la famiglia per dare solidarietà, un po' eccessiva, secondo me, con delle parole eh... Ma se si conoscono. Cuu, uh, uh, scusate se vi ho disturbati. Eccoci qui 80024 0024 con Rosario Crocetta presidente della Regione Sicilia. Guardi io della Cancelleria che posso che parlare bene. Perché eh, perché l'ho consultata che Rosita Codigena e lei era prefetto di Catania. Sì. Sì, allora mi voleva ammassare tutti e tutti si terepregavano, mi voleva sì. a me voleva ammassare e tutti se ne la si terepregavano. La Cancelleria si pensa la qua macchi luccia è sì. venuta a trovarmi al Gela, è venuta a starmi vicino e ha passato una giornata con me umane e poi c'era Cacciaglieri, una Cacciaglieri che mette sempre in campo il, la, le ragioni. Ma questo è bello. Questo è bello, cioè, ma non c'è questo se bellissimo avere la scuola per essere un essere umano che e debba pagare un prezzo così alto alla politica. La politica se riassume le responsabilità, ma non credo che ci troviamo di fronte a un cattivo ministro di Grazia e Giustizia. Noi siamo di fronte alla gambe sole per bene e sarebbe no non ci eh, credo che non sia giusto speculare una vicenda che tutta che tutta umana. Però scusi, eh, presi presidente, non è che dimettersi eh, Vabbè, sia sei sempre dipendati improvvisamente col forcaio olivei della Zanzara che in si Ma no, ma non così... siamo forcaio, non no. è che dimettersi sia sì, buttare la gente in galera. Cioè qui c'è un'assurdità che in Italia le dimissioni sono considerate qualcosa di impensabile. Ogni tanto qualcuno se ma fa e qualcosa Le dimissioni sono quando ci sono delle responsabilità megiate che ci si fanno è proprio vicino in quanto ha chiamato la famiglia ha chiamato la, famiglia ha chiamato la famiglia una telefonata di solidarietà alla povera detenuta che è in carcere cioè abbia una ha una una eh, c'è qualcosa Ho capito io, dopo 15 lato, giorni però Crocetta, va le sembra normale? Scusi Crocetta, ma dall'altro umanamente capire che le condizioni dei carcerati sono uno schifo in Italia è la cosa che uno vede. E questo va bene, però, ma se la chiamassero inizio. a lei, Anche la famiglia, capita di fare delle denunce, però poi non voglio che il detenuto venga esposto in modo in modo disumano. Cosa c'entra? No, però cosa scusi pre Presidente, della giudizia, Presidente, il minimo dell'umanità. Presidente, scusi un attimo. E eh, se però, Madre se vabbè, però poi le categorie purtroppo che nella speculazione politica di questo paese che è infinita, che è eterna, e che non ci porterà mai dalla Abbiamo capito parte, che lei abbiamo capito che lei apprezza ha soltanto il di diritto fino a quando noi riusciamo a vabbè. distinguere il fatto di della de, de, de, de, de questione privata di una telefonata sì, che era ma, Quindi, ma allora anche Berlusconi Allo, allora anche, Poi allora anche Berlusconi le intercessazioni per esempio dovrebbero essere pubbliche in questa vicenda noi ci dovremmo chiedere ben altro rispetto a un comportamento cioè? anomalo della... Cioè? Cacciodieri che non c'è stato. Cioè cosa? Cosa ci dovremmo chiedere, presidente, scusi? Cioè, ma chiedere perché un'indagine eh, finisce con un ministro, finisce pubblicata in un giornale? Ah, perché ecco. eh, perché tutto questo? Ci dovremmo chiedere quale reato ha commesso Cacciodieri che non l'ha commesso? Eh. Quale interferenza ha avuto nella pratica della giustizia? Però scusi, allora, allora anche commesso, anche, attento, anche questa qui era la povera vabbè. disgraziata Lorenska che stava in carcere. Presidente, non allora si anche dice, la telefonata si... di Berlusconi, anche la telefonata di Berlusconi in questura non doveva finire in un processo penale anche dico che la cacettieri ha fatto prevalere i suoi sentimenti di privati, oh. emozioni eccetera rispetto a un discorso che non ha sovrastato il fuorolo di ministro della giustizia L Abbiamo capito, senso, presidente. E un attimo, attimo solo, mi mi non ascolta non è, un attimo, presidente. C'è una interferenza sulla CSI. Va d'accordo, presidente, mi ascoltate. Allora anche la telefonata di Berlusconi, se vogliamo, certo. è una telefonata la telefonata di Berlusconi era un'interferenza, invece netta, perché diceva a un buon ufficiale di lasciarla quando non poteva essere rilasciata, una minore che doveva essere consegnata ai servizi sociali e non e non Bene. ad altri, quindi lei sta mettendo insieme ciò che è reato rispetto a ciò che non ma è reato. Ma le sembra normale Poi, però che, che il ministro commenti credo io non ho magari ragione di Tupitalo, può anche dar Questo risponderà Ma scusi, rispetto, ma il ministro della giustizia Dio, mi però rispitarmi. Crocetta, scusi, ministro Crocetta, che non senti siano diversi, mi pare che sia perché mentre di si è individuato un ragionamento sì. processuale e c'è stato un rapporto eh, che un un ispettore di polizia che ha che ha parlato di questo, cosa che non c'è nella cancelleria. Noi dobbiamo riferirci ai fatti, poibbene le intenzioni fossero identiche, però i fatti non ci danno nessun reato ne eh, Scusi, se lei chiamasse se a lei chiamasse una famiglia che in cui i tre quarti sono in galera eh, per e perché i nipoti avvistaje che siano in galera, è e che no che siano in galera che sua figlia stia morendo e perché non dovrei farlo Scusi, se un Lei San ha espresso Morezzo. solidarietà nei confronti di una famiglia dicendo è assurdo e assurdo e assurdo, solidarietà confronti di una famiglia, Lei non, cui... non è assurdo che una norestica rimanga in carcere. Ma non è a quello la norestica, ma questo certo, ma ci sono Ma ci sono, scusi, è una, è una è una è una una sfiducia nei confronti dei servizi carcerari, dei servizi penitenziali come e come sarà cancelliere dicesse, quelli là e eh, se io non faccio qualcosa, sono degli aguzzini, lasciano morire la gente in galera, ci sono dei servizi preposti per evitare che le persone moiano. È una scocciatura in in un paese che dovrebbe affrontare ben altri problemi rispetto a queste cazzate. Va bene, come rispetto a queste cazzate, ah, sono cazzate queste qua. Sono è cazzate. Certo, una telefonata in cui uno dice che c'ha una eh, c'ha una, una una una una, mm. una, una ragazza allorestica deve deve eh, gli fa pena, cos'è? Non è una cazzata. Basta, sono come zanzare. Staseri merda. Queste ombre sulla strada. Ma ti piccio in testa. Che losgarbi, però. Allora, devo dire un atto contro il governo, si è scagliato fortemente contro il governo perché dice che boicotta le sigarette elettroniche. Boicotta le sigarette elettroniche solo per fare casse, ha detto che non sono nocive. Ha perfettamente ragione, ha aumentato le tasse sulle sigarette elettroniche e questo è uno scandalo. Ma lo sai ma le che le tasse il... devi dirla tutta, su tutte anche sulle sigarette quelle armate. Sì, ma normali. comunque ha, ha praticamente tagliato un po' di mercato delle sigarette elettroniche, molto negativo. Bene, Io voglio frega. tu lo sai che il presidente della Regione Sicilia Crocetta è un grandissimo fumatore. Sì, sì, fuma due tre pacchetti al Quante giorno. Quante sigarette fuma il governatore? Quasi in il in... suo in... staff fa poco perché il le le le butto a Michael e non le respiro per tu però credo che tre pacchetti mi ritaglio tre pacchetti la notizia pure che ho messo le sigarette retroriche della serie alla fine di che è una magistrativa poi costruire Ma certo. Ho pensato una bella decisione questa, eh. Eh, assolutamente. Incoraggiare il fatto di smettere da fumo. Questo sono che... d'accordo con lei, questo sono d'accordo con lei. Eh, scusi, ma perché lei non comincia, non prova le sigarette elettroniche invece di tre pacchetti ma al giorno, una cosa? Ma provate, l'unico problema è che si scaricavano ste batterie continuamente, <ride> per cui dico beh, già ti bisognerà avere sta vita venturata di caricare eh della rison che si Poi pure le sigarette, sigarette sig elettroniche dice. Pure eh. le sigarette elettroniche, ma basta dico. Eh. Comunque no. tre tre pacchetti, è meglio farci una ganna, presidente, cioè una... Eh beh, il è una problema nel io vede i il... liquidi e vorri entrare nel ruolo istituzionale. Eh. E eh perché il ruolo istituzionale? No, che ruolo istituzionale? Eh. Se no, la sarà sarà no, fatto ogni tanto legale una... ciò che è illegale. Ma non è illegale fumarci una ganna, eh? No, fumare... no, è illegale, illegale. No, non è illegale. No il legale no purtroppo viene c'è la legge che allora Ma no, ma se lei si fuma una canna, guardi che non, non è legale. È il possesso Senta per spaccio. Mi chiace niente. Cioè io ci sto, ho bisogno di fumare, tu va' via, calma. Per i sepsi cotti ma... pure. Che non ho, non capisco perché me la devo rifumare, no, ecco. No, ma se l'ha fatta quando era giovane, sì. Ma quando ero ragazzino, eh beh. Eh, per allora, forza. Voglio dire, quando eri ragazzino, ma alla mia età mi faccio pure le canne. Ma eh, insomma. no, per carità, dici pure le canne, dopotutto quello che dopo Già, già vi potete in acqua sia, sì pure questa, no? No, assolutamente. Non bevo. L'unica cosa beve. che fumo sono le Marlboro. Le Marlboro, le tre pacchetti. Poi Morris mi dovrebbe fare una assicurazione spe speciale, devo voglio dire. Ah, ci Però... dovrebbe diventare testimonial della Philip Morris, <ride> dice sì, lei. Sì, l'ha provata, certo. Si faccia Perché... come si faccia, no, non si può fare molto. È un politico, non un pacchetto di sigarette non si può fare. Vabbè, eh. senta Senta, Presidente, ma lei ha le primarie e chi vota, le primarie del Partito Democratico? Ebbene, non ho ancora deciso. Ma ci va a votare? certo che ci vada a votare. Vado, però, guardi, io già c'ho i miei, come si dice, i miei problemi. Eh. Per usare un eufemismo. Ma lei era anziano pure nella discussione interna del Partito Democratico con Cresci. E eh, vabbè, che... Amica è un dramma, non è mica la scelta del del del boia, no, eh. No, il problema è che mettere in fibrillazione il governo e eh. Ma il che fine è stato? addirittura. Non si non eh, si non, sì, non si sopravvaluti. So, Vedete quello che sta succedendo con questi concreti. Eh, eh, ma che casino, ha visto, ha visto che ma sarebbe alcuni sarebbero da cancellare pure in Sicilia. Sì, bene eh. pure. Ma io sinceramente penso che sia stata una cattiva idea allargare il terzoamento all'ultimo momento. Ho bisogno di starla la data in cui il congresso veniva convocato e basta, eh. perché è normale che se dai un mese si crea un meccanismo leggero e chiunque cerchi a approfittarne. Ah, ma certo. Però io alla fine per penso che lei voterà per Renzi. Ma questo non lo dia troppo certo, guardi, non Ah. No, certo, cuperlo, no. cupe si occupa il cuperlo Civati. Io no, so, voglio dire, non, O Pittella, sto Pittella mi su questo. Ma no, ma come? Non è mica non è mica la scelta del del del del, del, del secolo. Presidente Crocetta, è una cosa normale la politica è no, fatta di io, scelta. Non è che io sono l'elettore comune, cioè per questo non c'è dubbio. Si ah, dice che mettere di parte dall'interno del partito. Eh beh, ma ce l'anticipo la, sua la è... scelta sposta dei voti e quindi non voglio alterare l'esito congressuale no, questo. No, non dice. voglio, io credo che in questo momento che che faccia il PSD, che Davide Giovani non ha nessuna responsabilità, senza responsabilità ai cui capisco che eh. partito dice che rispetto a ogniosa chiaramente possibile per uno o due e crederebbe uno dei due creerebbe, creerebbe, creerebbe, creerebbe, Vabbè, che avrebbe delle sofisticazioni che non so. Vabbè, ma posso, però io eh, insisto, lei preferisce Lenz? Preferisco, preferisco vivere, ecco. Preferisco <ride> vivere addirittura, preferisce vivere, vivere stesso in pace, ecco, eh. no, tranquillità. Ma il, il PD in Sicilia è diviso per bande, secondo lei, per bande di affaristi in alcuni casi? che cosa è partito, no. Il partito? No, no, no, no, no. no, no, no. no. Il partito è, ha, delle, ha delle cose buone, eccetera. Vabbè, questo belle. adesso lei lo deve dire fino poi a poi... Poi ci è... sono tutti... Qualcuno che intende sbagliato questo rapporto come in tutti Beh. i partiti, purtroppo, non... Non che mi agghiere troppo questa politica. No. Vabbè, senta, eh, forse per sì. forse per lei eh, la grazia a eh, Berlusconi la darebbe, eh? Se fosse per me? La grazia a Berlusconi la darebbe? La grazia a Berlusconi? Sì. No. No. No. Dato no. perché Berlusconi non la vuole. Beh, non è detto che spore, mi... è rispuntata. Ah, è rispuntata eh, beh, fuori questa. Cosa si computerebbe, perché poi a quanto pare c'ha una staffilata di reati lì e c'è gestita. Ma uno, vabbè, ma la Quante grazie. Grazie ma... bisognerebbe medaglia per Uscoli. Beh, più di una, sì, effettivamente è più di una, sì. <ride> eh, no, più allora, una, voglio dire, per Uscoli, anche lì, sei esagerato. Eh, cosa vuol dire so. che Campi se per Uscoli sta in Parlamento o non sta in Parlamento? Beh, lo possono arrestare, dire... presidente, lo possono arrestare se non sta in Parlamento, eh. Ah, ah, ah, okay. sì. Eh beh, eh Però beh. No, non mi faccia parlare di di Berlusconi, perché io appartengo a quel genere di cittadini, di politici sì. che non vogliono parlare di Berlusconi. Beh, non perché lei ha anche un certo feeling con Berlusconi, diciamo, l'area lì piace, l'aria scansonatura, il fatto che no, sia un po' No, una cosa che piaceva, le devo dire, negli ultimi tempi può essere esagerato. Ma con Perciò che cosa è fa... esagerato? Eh beh, un po' esagerato con du du, è, du, eh, du, eh, du con du du con du du un po' eh, non si è protetto abbastanza doveva doveva difendersi di più la sopea questo ho c'è dubbio privata. anche lei anche lei la sua brava si sì, non è che l'abbia poi io ritengo abbastanza intanto non come si ha coi miei scontri con la stampa sono per difendere la la mia la, mia, la sua privacy. Dunque ma... non non le posso chiedere se ha trovato un fidanzato perché tanto non mi spiego. Ecco perché perché e infatti, perché me la farebbe finire come per Gustoni, no? Eh. Scusi Quindi, un attimo, le richiedo l'ultima cosa, ma lo stipè, lo stipendio alla fine la, la la la caccia a fidanzato Eh, partirebbe la, là la, la caccia, caccia la caccia al fidanzato, ma lei tanto sono sicuro che non si vuole più fidanzare. Ma manco per idea, guardi. Non si vuole fidanzare. Solo cose, solo cose così di di Ambasan. di solo cose al passante, solo cose ma, veloci. Ma no, no, no. Perché no? no. Ma sono tanto non c'è eh, impegno, presidente, in queste cose qui non c'è niente. Guardi che Alessandro Manzoni la Pentecoste diceva proprio questo, di dare la serenità agli anziani, no, di cioè? lasciare bene. Cioè di dare la pace ai sensi. Ce l'è ormai la pace dei sensi, cioè lei ormai e lei è la, pace dei la è la conquista la, la la la cosa, la io la considero una conquista. Cosa? Cosa? La pace dei sensi. La pace, ormai lei è in pace con i Se sensi. Se perlusconi avesse avuto la pace dei sensi, probabilmente invece avrebbe avuto i casini che ha avuto. Beh, dunque no, lei ci, <ride> ci sta dice, ci sta dicendo che la ha a, mi... a una certa età, ha eh, una certa età. Avere meglio la vecchiaia, questo io voglio. Scusi, mettere. quanti cioè, anni ha lei? e in cui si va in pensione quanti anni ha i brunesi? Sì, Brune io Brune ne ho 62 sono in età ma quasi pensionabile ma a 62 c'è sì. no? gente che fa sesso eh. tutti i giorni ma c'è gente che fa sesso tutti i giorni è Monti, se... è Monti che ha alzato un po' l'età no? Ma a 62, pensione, anni, eh, a 62 detto, anni, presidente, a 62 anni ci Mondi non ci vai più in pensione mai. Ho capito, ma a 62 anni la gente eh, come come dire, come dire, come direbbe qualcuno, beh, mh, fa l'amore tutti i giorni. Eh, vabbè, ma uno a 62, cioè io ho deciso di anticipare la pensione, no? Eh vabbè, d'accordo, e siamo di eh, tempo. Allora, sì, Scusi posso un attimo, avere ma però libertà? assolutamente, lei è libero di fare eh, quello insomma, che vuole, tutto, guardi. Non sapere la libertà di non parlare mai del degli deve essere i privati che E dice, io credo eh? anche presidente che eh, eh, la invidio molto perché la pace dei sensi sarebbe anche per Perfetto, il sottoscritto qualcosa guarda. di meraviglioso. Ecco. Eh, ma è difficile. Vabbè. Vero o no? Vero o no, Davide, che la e pace certo, gente come vuoi è difficile. No? Vabbè, eh, lo so, guardi cosa. Per come gente si come lui è, è difficile. Bassa. No, Parenzo sta dicendo che persone per persone come me, è un po' complicata la pace è difficile, è molto, molto difficile. difficile. E lo so. Che però... bisogna fare? Che bisogna fare? Mi dia qualche consiglio. Del ghiaccio. Allora, ah, lo so, per le zanzare ce ne sì, appicami ti ti, voglio dire. No, ma al di là delle zanzare, mi dia qualche consiglio per raggiungere la pace dei, dei sensi. Dei Presidente. Eh, no, ti eh... Mi dia qualche consiglio per la pace dei sensi. Cosa devo fare? Non eh, lo so, aspetti a vedere a la scheda sua. Ah, che porquetico, le frattempo, generazione di a carico. Eh, aspetti lo so, lo so. I risultati di qualità del tempo è e basso. Vabbè, senta una cosa, ma lo stipendio alla fine lei se l'è dimezzato o no? Guardi, io se le racconto quando guadagno veramente. Quanto guadagna? Lei alla fine vi dovrebbe fare la colletta c'è perché quanto un presidente Come? della regione mettamente alla fine finisce per guadagnar 5.500 €, io ho fatto i conti ai grillini, io sì. voglio dire, penso che mi uscerebbe riuscire della della ARSE, della regione, ci sarebbe quello lì un po' più di me o quanto me. Cioè lei non resta nulla? Allora, ah, dei facci conti, quali i so, soldi sono per il pessabboss e quelli vanno sì. vanno spesi per il portaboss. Sono sono 311.000 lordi, sono 311.000 lordi. Ma guardi, ma non è vero per niente. Ma come no? Ci sono è così. Allora, i soldi per i pessabboss ci sono le le le indennità di missione che non sono nel nostro caso rendicontate, ma sono solo sono praticamente i, i forfettari e per cui Ma lei aveva che detto cost... che si dimezzava lo stipendio, presidente. Non so, mi resta 5.500, quanto tempo guadagnare? 2.500 euro a netto. No, lei ha detto che se lo sarebbe dimezzato rispetto sì, a quella tua... Sì, io lo tua. so, però se lei mi vuole ascoltare... Lui ha detto, io ho verificato, dato, non lo dimezzo più. Io le posso più. mandare il mio rendiconto e le dico quello che guadagna. E dunque, e lei non si dimezza più... Sia... Mia di, di, quanto? di quanto? La mia intendità di Presidente rimane netta 2.500. Poi io... Questa è la mia il mio privilegio rispetto al resto del Parlamento. Scusi, Beppe resto. Grillo, il 22 Questa, di 8... agosto di questo io c'ho un'assicurazione che devo pagare per tutta la vita perché le perché anche di questo lei lei porta guadagna, scusi, eh. Tanti soldi. Ma che c'entro eh, io? Mi diamo so, pace. Eh, io ho la consapevolezza che io ho almeno responsabilità delle sue, eh. Ma io mi mi paga no, lo Stato. E vogliamo ok. mettere se vogliamo mettere anche su questo su questo piano. No, ma guardi qua... che per me se no, quando... presidente. Grillo quando faceva l'artista e si faceva pagare Lei cerater, guardiamo alla Rai. Lei sì. pensa che la faceva gratis? Eh? No, a me va di centro. E cosa pensa che siete troppo bravi? Lei ve ne che io le faccio i miei conti. Se lei ritiene normale, comprensibile la riduzione alla fine debbere barri... lasciare 5.500 euro, io le faccio i conti per quanto, quanto per quanto spendo per la casa. Cioè il netto che le resta poi quando spendo, visto che io non intendo non utilizzo l'appartamento di rappresentanza del sì. come appannaggio che non ho speso manco un centesimo del porto. Cioè 5.500 sono pochi. Però riservati io le faccio tutti i conti e alla fine io ritengo che 5.500 euro che mi restano siano uno stipendio decente metti, conosco, metti, e corretto e la, lo lo voglio affrontare. Però scusi e un attimo. Lei col Parlamento ritiene che le deputate guadagnare niente? Presidente, Beh, io non le sto facendo nessuna non altrimenti. lo sto facendo nessuna critica. Secondo me i presidenti di una regione dovrebbero guadagnare molto di più, però legga quello che scrive Grillo sul suo blog. Ma io così chiedo a Grillo quanto guadagnava lui quando andava a fare gli spettacoli nei comuni. Vabbè, da quello quella è sempre una cosa male, male, male per tutti gli artisti euro, no? per andare a fare comici. Però questo, scusi, ma... non lo viene a dire, no? Allora, lui dice che lei guadagna 311 mila euro lordi all'anno. Ma io dico che quando è venuto a fare la manifestazione al Comune di Gela, sì. per fare un'iniziativa culturale, si è beccato in una serata 50 mila euro. 50. E mi euro sembra euro un po' da... esagerate per un comizio. Ma da chi, scusi, 50 mila euro si è beccato? Dal Comune di Gela dove ero io, sì. Ma quando è venuto a fare il comizio? Eh, no, il comizio, era una manifestazione artistica. Uno spettacolo. Ma quando tempo fa, scusi? Ma qua dovete, mica erano tanti tanti secoli fa. Vabbè, non eravamo, faceva politica, faceva l'artista, era un attore, eh. faceva sì, l'artista, faceva Noi parlavamo face... tanto nel secolo scorso, eh. Ma ho capito, o quella o era una prestazione nel artistica. Nel secolo scorso, erano del 2007, quando lui non aveva deciso di fare il moralista politico, no? Appunto, no, ma è venuto a fare una prestazione artistica pagata ah, 50.000 euro, ma Nel lo... 2007 e cose. Dopodiché io gli assicuro che non guadagno, è stato mal informato perché io guadagno praticamente rimposso le spese della mia missione diarie che vengono solo di botto sì. forfettari e n'aspetto di più e lo posso documentare perché ho tutto documentato. Sì. Guadagno i soldi per il portaborsa che io spendo di più perché ogni ogni mese rispetto sì. che gli do rispetto che ho previsto dal contratto e tutte sì. le cose, con Va i rimborsamenti, con sì. e cioè siccome dire 35 311.000 lordi che è il mio costo, non il mio guadagno. È una cosa è veramente quella è il limite della querela e della difesa. No, lo quereli allora, lo mm. quereli. Ma che devo querelare a a Grillo? Che cosa vi Scusi, ti guardi, ti guardi, concluda? presidente, ero, pre lo, presidente, lo, presidente lo, noi non siamo il lavoro che si concluda. Il problema è che viviamo. Dovrebbe come invece bisognerebbe querelare voi che ripetete criticamente mm. Ma no, ma come, le, come no? Qual no, è quale, la noia e non brillo, ma Ma siamo ma siamo qui criticamente i discorsi che fa normalmente uno. Invece ma, però dice do allora. lei magari però stai chiedendo. È eh, appunto, ma lo scrivono eh, senza che hanno verificato. Ah, voi come giornalisti detto, dice. Spiegazione nel rendiconto che ho fatto all'ARS la settimana scorsa che ho presentato, esattamente gli, tutti i miei costi. Però conti, presidente, che... scusi un attimo, presidente, scusi per per fare chiarezza definitiva. Cioè, lei a balla chiarezza quando uno costa da quanto guadagna? Sì, d'accordo. Allora ho il... no? la allora seguo perfettamente, a ballarò. Obama... Mi dico, ah, dici, guadagna più di Obama, ma Obama mica costa 311 mila euro. Costa molto di più, dice lei. 311 e mila euro. E la sua internità è una cosa un po' diversa. Allora, d'accordo, allora, eh, Grillo scrive che lei a Ballarò il 3 ottobre del 2012 dice certo che tagliano e lo il sono stipendio. Abbassato. Di quanto? Me lo di sono quanto l'ha per perso abbassato. Me lo sono di, abbassato di Di quanto, presidente? Di quanto? Ho diminuito la mia intensità del Di quanto? Del 50%? Del 50 quando, no, del 50 no perché vi ripeto era impossibile tecnicamente perché io non avevo valutato quant'era il effettivo io il mio netto effettivo e quindi Cioè altrimenti non a, Altrimenti non poteva detto, Non poteva cento, campare. Penso che ancora ho detto quella sera, ma non ricordo bene, non ricordo almeno però della però metà detto, detto, almeno se della questo metà. Questo dovesse essere lo stipendio, se quello, se lo stipendio dovesse essere €311.000, allora l'avrei vorrei chiedere che mezzato e 50. Di quanto di quanto l'ha diminuito lo stipendio? Preso il 10%, 15. Però... 20%, 30%, che ne ma so. Allora, risentra normale che io debba rispondere continuamente di questo. No, ma lei infatti l'ultima domanda. Ma è è normale, domanda ma siccome, normale, ma è l'ultima domanda che le faccio, siccome ma siccome grillo a poco quello che me ne freghi a me, insomma. Io le sto dicendo che a me io guadagno nettamente i 5.500. Ah. Lei in coscienza ritiene che un presidente della regione che guadagna net, ne, al netto 5.500 € al giorno, guadagna al molto, mese, sì. sì o no? No. No, eh, no, no, allora lei eh, la smetta di continuare in questo. No, ho decisione. capito, ma l'ha scritto Grillo. Se lei vuole amplificare i ragionamenti qualunquisti che fa Grillo. Lo faccia pure, ma lei sta decideva quale parte fare. Presidente, sta, presidente, lei sta le sto chiedendo sta una, una cosa il, il il persecutore, è una ma cosa Ma che persecutore? Diversa. Le sto chiedendo una cosa che riguarda il denaro pubblico, cose che lei ha dichiarato a Ballarò. Ma io non, non è... rendiconto in Parlamento. Benissimo, sì, benissimo, mando, mi dai il suo fax, la sua mail che lo mando, mica sono qui a lasciar adoppio. Ho capito, eh. però presidente, scusi, non è che uno se fa una domanda se che un po' sceglie cosco... lei pensa nella vostra ionimia pensate che uno ignominia. dalla mattina alla sera sì, sta a guardare siamo... quanto guadagna quanto Ma sì, siamo ionimiosi che... no anzi no, ma scusi sì veramente si... guarda ma noi siamo, siamo al telefono si... con almeno io mi stanco di questa discussione la faccia a quelli che si fregano i miliardi e rubano il denaro pubblico a me non mi dica niente perché io guardo lavoro dalle 8:00 di mattina alle 2:00 di notte ma nessuno sta no, dicendo contro no, io a parte a parte che non deve attaccare me perché io lavoro anch'io dalla mattina alla sera, primo. Esatto, secondo, secondo idea. non le stomplificando nulla, le sto chiedendo a lei, non ho fatto nessuna ironia sullo stipendio perché non sono sicuro che lei guadagnava 311.000 € al mese e non ho detto in sua assenza che lei guadagnava questi soldi. Io lo sto chiedendo direttamente a lei. Io, io, lei mi sento, sta dando io, delle spiegazioni e non capisco perché lei attacca a me però. Le ho detto che mi sono ridotto a indispettiti. Benissimo, chiaro, ho capito, ma perché deve attaccare e va e se poi dopo le devo fare i conti online io Ma no, ma dopo risposte, mi farà anche i conti online e No, vabbè. e non ho inquieto rispondere alle sue domande, le mando dettagliate che ma resto insfatto. No, se però se insfatto sennò mi attacca, si permette a ma me Ma non sto attaccando, presidente, aziende, presidente. Io la trovo pessimo volgare questa discussione. Ma non ho permette. capito, ma ho capito, ma siccome viene fatta pubblicamente da qualcuno che non è un quisquite popolo no, guardi, che si chiama Grillo, noi abbiamo riportato una quest... verifica, guardi, per chiudere la vicenda. Era lei aveva fatto una dichiarazione a Ballarò, noi semplicemente Per Grillo in su questa cosa per smenti per eh, darle no, la che possibilità che di rispondere viene, a Grillo la America che è stata preoccupata che dice Grillo no. scusi eh Benissimo, lei sta dicendo Grillo dice eh vabbè, delle cretinate. Eh vabbè. vabbè. Ma non sto andando sto dietro, resta, io lo sto chiedendo le a lei. Le diamo mangio, la possibilità di rispondere. Pre Presidente, scusi. No, no, ma ancora c'è, mettiamoci la crocetta sopra. Anche rilagu, mettiamoci una crocetta sopra alle cose di Grillo. La braccio portata diventa un problema, cioè non è che in questo paese si discuta. Io le assicuro che netto mi resta 5.500 €. Questa è la è. mia risposta a Grillo. Se vuole i conti io glieli mancherò dettagliatamente. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Eh, ambiente di maiali. Abbiamo rimesso la vecchia canzone che inaugurava Renato Brunetta che oggi alla camera ha colpito ancora. Eh Ma nan nan nan nan nan nan nan nan Eh cretino. Poi era cominciata, avete? Eh cretino. E eh, e tu cretino, cretino cretino. Settiamo sulla cancellieri, eh, sulla cancellieri ha esercitato la pietas, ah. dice Brunello. Ah, chi è? Punto la botta, però botta. Cretino! Cretino. Questa è davvero, eh. Cretino. Che paese è questo. Se un ministro deve ringraziare la buona sorte per non essere capitato sotterrito a Ambrosiano. Una persona stava male, che fa un ministro? Deve esercitare la pietra, non ci sono terroi. E povero paese è quello dove uno deve avere paura di essere semplicemente se stesso e compassionevole. Poi attacca Repubblica! No, che c'è da Repubblica? Sì, Repubblica attacca perché dice De Benedetti è? è nemico di Rigresti e dunque va... Questa pietra sono qua distinzioni di persone e non può discriminare nessuno nemmeno quelli che godono che attiva fama presso i veri padroni del vapore, neanche quando siamo di restio di altissimo da Benevento e dunque dei suoi giornalisti. Abbiamo letto le pubbliche come le sue firme pretendano di dettare la morale alle e le coscienze. Beh, hai fatto bene ad essere umanamente prudente e buona. Vabbè, dice Brunetta in sostanza che siccome De Benedetti è nemico di Di Gregosti, allora l'incest di Repubblica nasce anche da quella roba lì. Deve venire fuori sempre deve venire. Nino da Palermo 80024 0024. Gianini, non si può sentire però questo doppio pesimismo della sinistra rivoluzionaria di Crocetta. Cioè, per avere fatto meno, molto meno eh, Silvio Berlusconi per metterio non sono berlusconiani, però è un dato oggettivo ha che... fatto molto di meno Oggi si trova condannato, invece per la per la signora Cancellieri qualsiasi cosa è permesso, pure telefonare eh, in carcere per eh, No, ma io sono d'accordo con lei. Guardi, a posto l'altro giorno l'ha detta giusta, non mi ricordo chi, ha detto al posto di eh, della Cancellieri, Berusconi l'avrebbero impiccato. Che è? che è stato un No, ma che l'avrebbero mandato, avrebbero mandato in un unità speciale per prenderlo. Ma che stai facendo? Rispiro. Cioè, fai i rumori così, i radio, cose pazzesche. Davide, cioè... eh, fai eh, no, mettigli un collare, ti riservo, visto che lo dice, diciamo, vorrebbe essere trattato come i cani, cioè non abbandonato fuori. Dop Comunque a parte a parte Davide, aspetti Però, un attimo, cosa... Nino, Nino sì. aspetti un no. attimo, sì, Davide. Sì. Davide. David? Ti dispiacerebbe sì. andare a fare in culo? Ecco, ah, benissimo, un <ride> no. tipico mugghini, dove gli si mette recente, che bellissimo sentire mandare a fare in culo in diretta e eh, Parenzo. David dicendo... David sì. David. Sì, prego. Ci dispiacerebbe andare a fare in culo. Ecco bene. Sì, sì. con tutto il rispetto, però <ride> i cani vanno tenuti nello spazio apposta, cioè in una stanza. Vabbè, Nino, lei ha vabbè. perfettamente ragione. Al posto vuole, della cancellieri vuole... Berlusconi l'avrebbero squogliato vivo, eh, cioè Berlusconi poi... che chiama, che chiama la famiglia di un indagato, la famiglia no, la famiglia in cui i tre quarti sono non stati messi a letto, tra l'altro e tre quarti messi al gabbio, chiama per esprimere solidarietà ah, e successivamente sì. fa anche la telefonata al DAP. Per carità, io lascio tutta la, no, la non sono sicuro che l'ha fatto perché non voleva fare pressioni per la liberazione io ci uno credo. la titante. Però se l'avesse fatto uno... un altro l'avrebbero impiccato. Sì, ma no, ma scusi. Quindi una impiccato. cosa Crucciani, tu eh. se fossi e non te lo auguro, ovviamente, restare a Parenzo uh, in in stato di detenzione. Eh. magari di detenzione, come dire, cautelativa. Eh. Ora non sarei incazzato che un per una persona che ha un nome importante, un ministro della giustizia telefona eh, al DAP e invece per te devi stare a marcire. Tu lo sai, io sono di Palermo, lo sai come lo chiamano i caccialucciardoni, i detenuti di Palermo quando vengono prelevati? Il oh. canile. Il canile. Eh sì. Eh sì. Lo porto al canile, li porterò al canile, così lo dicono. E quando riceve una condanna superiore ai 10 anni sta in una stanza 4 m per 4 che chiamano il cubicolo. Eh. Questa è la realtà delle carceri, ma se tu fossi un detenuto in stato ancora eh, di detenzione preventiva ti saresti arrabbiato, Dicevo, scusa, io che cosa ho in meno? Ma infatti Rispetto, bisognerebbe aggiornare adesso no, il, il centralino. Questo sì, pessimismo della sinistra giacobbina e rivoluzionaria Perché dobbiamo dire le cose Ma per guardi, come si chiamano. Guardi che qui non c'entra, io a parte che sono d'accordo con lei, primo. Sì. Secondo, non c'entra nulla qui la sinistra Dai giacobina sì, rivoluzionaria, assolutamente sì. non no, c'entra. No, no, non c'entra, perché il ragionamento che ha fatto Crocetto è questo. Siccome la signora Cancelleri è una persona brava, quindi è un fatto personale, amica sua, per, amica, amica sua, tua, e è andata giù la difenderlo e eh, da chi volevo ucciderlo eccetera eccetera questo io è un merito che si difendano comunque i sindaci a prescindere dal partito. Sì, da certo, certo. Partitico. Certo. Però siccome Berlusconi non è amico suo, Berlusconi ho un pazzo, ho un criminale e in tutte le casi va arrestato, va condannato, va buttato fuori dalla politica. Invece la cancellieri si amica sua perché è andata là ad aiutarlo, be salvata. E questo è un atteggiamento giacobino e rivoluzionario. Tagliamo la testa ai nostri avversari, usiamo la alla uh, usamodi Giottina. Uh, Questo è il ragionamento che ci sta sotto. Nah, guarda, e non c'è altro. Grazie e Nino, grazie altro. Giacomo da Livorno, buonasera. Buonasera Crucciani a e Parenzo. Molto volacemente sul precedente. Secondo me ha fatto una cappellata megagalattica, non puoi len in qualunque paese normale chi ha delle irresponsabilità e non vale solo per la politica anche nella società civile, nelle professioni in certi punti di responsabilità sa che questo va a limitare a impattare anche sulla sfera può andare a impattare sulla sfera privata in politica è molto di più questo quindi non ci sono eh, scuse da questo punto di vista Dove, doveva dimettersi assolutamente perché questo dimostra che non siamo un paese normale Well now a little mosquito there must be Bona sera. Dica. I vorrei parlare di puttane. Ma dai, insomma, possibilmente questi ascoltatori vogliono Voglio parlare di queste cose qui. Pareza, eh, ho i dati delle risposte però. Ma io me le sono date non le risposte. Delle mi, mi diverto moltissimo non a parlare di queste cose. Non fatti solo delle domande. No, mi do anche delle risposte. Cioè, sì, però sai che palla parlare ogni sera di Brunetto, ogni tanto bisogna parlare di queste cose, no? Oh, no, ogni sera però, di Brunetta, sì, la cancellieri, queste cose si qui. Si sentono te? autorizzati a chiamare tutti quei personaggi lì. Beh, vogliamo sentire prima di un ospite che è, che è, è collegato lavoro. che è un ospite specialissimo, mezzazzare, sono molto contente di averlo. Meno male, meno male. So già che è una persona di livello a differenza a differenza di chi di quello che in genere apparecchia lei nella prima parte. In allora, genere... voglio risentire Busi, Busi contro la Gelinigi. Ecco. Bellusconi fuori da coglioni e lei taccia. Vi prego, fatemi No, sentire. poi si arrabbia con noi Busi quando faccio Busi versus oh, Gelinigi. Non ce la caviamo con la legge uguale per tutti perché poi vediamo ah, no, che non è così. No, non si può dire la legge uguale per tutti, l'articolo 3 è fondamentale, lei sì. non può dire Ma queste è cose, è, è sì. condannato è in sentenza definitiva, no, basta, se ne vada fuori dai figlio. coglioni, al più presto possibile, e con lui tutti i suoi coritei, via, via, via, via, via, via, via, via. via, via, via. Solo così l'Italia ha qualche speranza di rinascere, non con questi no, no, discorsi no, contro la Costituzione, calma, calma, lei non può andare calma. contro la Costituzione, non glielo permetto, calma! La, la parola più bella che ha usato è corifei, i corifei, corifei che sarebbero praticamente i no gli i gli accoliti, no? Sei, sarebbero i sarebbero i servi nella Usiamo sua. Usiamo delle belle beh, Allora il bello e della parola. E quante volte credo. ha detto via, via, via, bisogna sì. tagliare, via, via che è un po' capra, capra, capra di santi. Eh? Sì. Abbiamo sì. con noi Filippo Lamantia, chef uh. all'hotel Jumeirah di Roma. Buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sto mosco molto esatto. bene, molto come, bene, come conosco. Stai? Come stai? Come stai? La domenica so vado. Benissimo, domenica. sono in preparazione per apertura al ristorante nuovo che avverrà a dicembre. A dicembre, dicembre. Eh? ma hai lasciato il Majestic allora? Ho lasciato il 31 luglio e niente, che, che, che avventura nuova, eh. Detto anche lo mm. chef dei potenti, tutti a mangiare della no, ma una minchiata, permettetela <ride> qua. Detta per con aspetta questo. È quello che l'accento ogni tanto ti si riempie la bocca di questi aggettivi. Ma, ma infatti io ho detto per tutti. Per Vabbè, tutti. quello quello eh, per forza, però è vero, è vero Filippo che eh, come dire, la tua cucina è frequentata spesso da persone che vanno da politici, manager, gente di visione, queste cose qua, eh beh, questo certo. questo bisogno. E invece siamo a Roma, tutti vivono a Roma e la sera a turno devono venire un pochettino tutti. Dimmi e la verità, è... molti, dimmi la verità, alcuni ti fanno veramente eh. schifo, però dici appena li guardi, però no, devi no, fare giù sul mio onore, non mi fa schifo nessuno, sì, te lo che, giuro. Basta che basta che, che baghino. Io in cucina e non vedo chi c'è in sala al ristorante, capito? Eh, eh. A me arrivano solamente le comande e basta. Senti Filippo, allora, e ti voglio chiedere una cosa su un caso che è scoppiato in queste ore, che è il caso sì. Pomì, il caso Pomì. Sì che dice eh, che. noi produciamo fa questa pubblicità enorme noi produciamo i pomodori che vengono coltivati in pianura padana e vuole dire in sostanza che cosa che la roba che viene dal sud in particolare dalla Campania fa schifo è un po' questo eh dai su eh, questo vuole dire eh Io il mio modesto parere è questo, che solamente uno spot pubblicitario eh, che ha avuto l'effetto sperato o dai creativi o dall'azienda. Eh. Tra l'altro conosco tanti padani che ho interpellato oggi quando sapevo eh. di dover affrontare affrontare questo argomento eh. e non la pensano assolutamente così. Eh. Il messaggio che voglio dare io da cuoco è eh, che l'Italia è? è una e eh, che vabbè. ogni regione conserva tradizioni e prodotti unici però Western, Filippo no? scusa un attimo ti fa un po' schifo questa sì. pubblicità o no? La considero una pubblicità Fimbarazza. assolutamente mi fa pena non è schifo, mm. che, che schifo già è tanto eh. è un messaggio talmente sbagliato per le generazioni nuove, per i ragazzi sì. per l'unità d'Italia che da cuoco mi vergogno che venga sponsorizzato un prodotto di una zona a breve limitata, sì. quando sappiamo tutti che con tutto il rispetto parlando per i pomodori padani che eh. il sud Italia è leader nel mondo della produzione del pomodoro. Per cui bisogna fidarsi. Stiamo dire che la Sicilia è sì. al top, la Campania con tutti i casini che c'ha è al top, capito? Sì. Quindi una è una campagna un denigratoria. Sì. Sì, scontato, però è ridicolo Sì. fare un uno spot pubblicitario di questo tipo Ma sono tuo, anche tuo, un po' tuo, tuo... è anche un po' razzista secondo te questa pubblicità? Ma non credo che sia razzista, assolutamente no, è solamente uno spot pubblicitario. Ah. Senti senti una cosa, è ma questo. tu li comprerai ancora i prodotti Pomì oppure ti ha fatto ma incazzare? Allora, assolutamente co con tutto il rispetto parlando per questa azienda io non che non l'ho mai, mai comprati perché al ristorante mi faccio la conserva io del pomodoro. Beh, il cuoco chef per forza. Preferisco la scatola in latta o in eh. bottiglia, giuro che la compro da un'azienda che c'è giù in Sicilia in eh. provincia di Ragusa. Per cui eh, però o, o non me la sento di demonizzare un'azienda di questo tipo, quello è scontato, capisco ah perché. Vabbè, però però mai detto importante. che è una pubblicità, mai detto che è una pubblicità indegna, questo te lo senti di di senti? Ci sono che l'hanno fatto uscire in un periodo in cui purtroppo si parla male della Campania. Quindi diciamo Vabbè, che hai creato un po' scacalli. L'azienda c'è sono stati diciamo bravi tutto so, qua. Ma anche un po' scacalli, anche un po' scacalli. Assolutamente sciacalli. sì, guarda, eh. perché i campani si meritano il rispetto e si sì. meritano praticamente considerazione per tutti i casini che hanno tutto Beh. qua. Sì, ma non tutti sono come quelli che descrivono, capito? Assolutamente. No, ma c'è, però è chiaro che questi qua che cosa ha fatto? Hanno preso spunto dalla storia dei, dei rifiuti tossici interrati lì Esso. e hanno detto "Guardate che i prodotti nostri, noi noi li facciamo in Pianura Padana, non è che vengono da lì in campagna dove sozzozzi". Diciamo io un non po' riduco. Poi ha bisogno che sottolineavano questa situazione. Potevano dire i nostri pomodori sono buoni. Stop. Non devo assolutamente dire non c'è non bisogna accusare gli altri. Qui noi viviamo in, in uno stato dove tutti accusano però, tutti. Però però è, è vero <ride> che esiste è vero Filippo che esiste anche la pubblicità come cioè la pubblicità, cioè sono stati lo, tu lo ammetti, sono stati anche bravi a far uscire questa roba perché se ne parla, eccetera. Allora dico è uno spot pubblicitario veramente che ha fatto che ha avuto Certo, è l'effetto sperato. Tutto certo, qui, noi le stiamo parlando, ci hanno parlato i giornali, ne parleranno certo, i telegiornali, certo. quindi già per loro è, è fatta, capito? Ha eh. tornel bene e nel male. Senti Filippo una cosa. Sì. E Ma allora tu un leghista, un leghista che spara ogni giorno contro il sud, ti faccio un nome, che ne so, Borghezio, no? Eh, nel tuo ristorante, nel tuo ristorante <ride> li daresti da mangiare certo, o no? Sì. Allora, ti dico una cosa. Dimmi, dimmi. Ok e uno dei clienti che mi segue da 11 anni sì. e lo dico sì. si chiama Bobbo Maroni è okay. uh, uh, uh, uh. una persona che io reputo straordinaria a tavola, sì. è un gran gourmet, mi ha seguito in tutti i ristoranti, io sì. sono siciliano, lui sì. è padano, ma non si è mai permesso assolutamente di sparare a zero contro quelli del sud. No, lo Gaetzo no. no, non lo prendo in considerazione perché non mi interessa, capito? Vabbè, ma perché se venisse, se un no. giorno si presenta davanti a un tuo ristorante, sì. che fai? E, ci faccio assaggiare la caponata di melanzane così <ride> che è meravigliosamente la tradizione qual è quella vera della famiglia e sì eh. un piatto immortale eh, che appunto caponata di melanzane. E il panecame usa ancora buon. Senti, ma tu lo sai che Il panecame usa, bravo. Esatto. Il pane è certo. A me lo dici e che A me lo dici sono stato sono stato abitato 5 anni a Siracusa, dai. Eh. Uh... Il pane, pane con la meusa, pane con la meusa e di e di, è di, è di Palermo, Palermo, certo. Ma quella è un totem, cioè il panino con la milza, ragazzi, non c'è morto mai nessuno. Noi ce lo mangiavamo anche alle 5:00 del mattino. Vabbè, ma me... mai Ma è una pesantezza, fidati. Beh, mattina, ma già alle 5:00 del mattino quello so, è tosto. Non sono morto mai nessuno, siamo tutti bene, i miei coetanei siamo tutti Eh, se Senti una cosa, ma tu lo sai, penso che Filippo Lamentia è stato 8 mesi in carcere, come ingiustamente. Esattamente, 7 mesi, mesi, mesi. mesi ingiustamente in carcere, altrimenti forse ancora starebbe dentro, però eh, insomma, cucinava pure per i detenuti, eccetera eccetera. Ma forse lì ha imparato a cucinare. Ti voglio dire una cosa, ah, no. ma ma, ma sì. eh, tu sei stato in carcere, ma non lo trovi? Noi stiamo criticando io e David da ormai giorni questa storia della cancellieri. Non la trovi un po' assurda il fatto che Comunque eh, no ehm, ci sia stato una in um, questo rapporto Ma... così stretto c'è questo rapporto così stretto una telefonata Guarda io ti dico una cosa da cuocchino semplice eh cosciniere eh. che osserva, sì. guarda e ascolta ogni tanto. Eh. Io non credo mai al 100% a quello di cui si parla nei giornali o nelle televisioni o nel eh. web. È ovvio che dietro a ogni cosa c'è sempre un fine ben ben distinto. E il fatto che il ministro abbia potuto parlare o oh, non credo raccomandare una persona che è detenuta, probabilmente ne ha parlato forse in una maniera poverina, questa la conosco, sta male, magari riesco a fare qualche cosa. Diciamo che è ingiusto nei rispetti dei detenuti Appunto. anonimi se avviene una cosa di questo tipo a prescindere dal ministro o dalla persona imputata, capito? No, io ho conosciuto tanta gente dimenticata contro le celle di colore, eh. di anemia, praticamente di magari anche gente che stava male, magari anche gente che stava male. No, ma ne ho conosciute tante, mm. purtroppo praticamente è, è così, non non non, non è Per cui ti senti tu che sei stato in galera di... per Ma ti succede ogni giorno pure nel quotidiano, negli ospedali, se io conosco qualcuno una visita a mia mamma che gliela eh. faccio fare praticamente subito, se non conosce nessuno, mia mamma aspetta 8 mesi per fare una visita. Dunque tu come ex è detenuto per 7 mesi ingiustamente, eh, sì. ingiustamente che hai conosciuto un sacco di certo. gente che in carcere sta male e eh, la senti sì. come una cosa comunie eh, ah. come come in generale um... sì, ma non è la prima volta che sento una cosa di questo tipo, perché quando sento che sono eh. rilasciate persone dopo 20 anni di carcere innocenti sì. capito Liberamente a me mi viene il magone, te lo dico, eh, perché eh, non riesca a immaginare stare chiuso 20 anni dai 90, capito? Senti, un un, un tuo un tuo collega, diciamo così, che si chiama Bastianic, no? Beh, eh lei. tempo tempo fa, e ha detto che avrebbe cacciato Bastianic. Che cos'è eh? proprietario? Che cos'è? È un no? grandissimo imprenditore, molto sì. la mamma è una grande cuoca. Attenzione. Vabbè, anche tu eh? sei un imprenditore, sei cuoco ma anche imprenditore. Guarda eh... che il cuoco oggi deve far quadrare i conti, gioia mia, perché lo somma la squadra no si chiude Amica lo dicevo Quindi mica lo dicevo in devi senso fare negativo Aspetta bene devi sapere quanti grammi pesano i piatti cioè c'è c'è un mondo parallelo dietro Senti ma ha detto che nel suo ristorante avrebbe cacciato Berusconi non l'avrebbe fatto entrare Vabbè questi sono spot pura per me guarda te lo giuro pubblicità Io ho bisogno di dirle queste cose cioè qual è il motivo capito cioè, è è Ne spacchero lì sta su calcio e sta sulle balle e sta sulle balle Berusconi che te devo fa eh... Ma che ne so ma se ti sta su che che sulle balle tieni te lo per te ma che che non lo dire, non lo puoi sapere, capito? E poi comunque non, non, non è lo che lo se puoi... ti sta e poi non è che se ti sta sulle balle qualcuno non lo fa entrare Ma nel ristorante. Magari ce lo come cliente, no? Eh, però... È un locale pubblico, chi chi decide di fare il ristoratore o il cuoco certo. deve rendersi conto che ha a che fare con un locale pubblico. Sì, non puoi certo. mettere bei, non puoi dire quello non entra, quello entra, quello certo. è simpatico, quello è simpatico. Senti, capito? tu a tu a um, facciamo una cosa un po' stupidina. Eh, eh. Che cibo abbineresti, che ne so, a Renzi? che Renzi è uno che sta a mangiare tra l'altro eh. e gli darei il panino con la milza. Dici perché? Perché eh, a Firenze eh. c'è l'ampredotto ah, e il nostro saggiore la milza palermitana, ha detto. Eh, la milza palermitana. Berlusconi che ci babbineresti invece che piatto? Guarda che il Berlusconi è molto dai, è molto dietetico, assolutamente. A lui gli piace la cassata, ecco, tutto il la resto praticamente a tempestare in coreggia, si prende il pesce fatto al vapore con le verdurine, però Beh, forse anche Cazzata. Forse anche ma le pennette alla puttanesca ma, probabilmente. Ma, ma dice che la Guarda, cassa, facci, dice io non li faccio assolutamente. Ma dice, dice, dice che dice che il sono, pesce certo. non gli piace, ma tu no, questa no. storia l'hai letta quella là dei fagiolini degli 80 € a Berlusconini, è una cosa Guarda, pazzesca. Giuro, ero all'estero eh. e ho, non ho letto o udito qualche cosa, ma onestamente che non ho capito bene. No, eh, che qualcuno faceva la cresta, praticamente qualcuno la faceva La Pascale ha denunciato che ad Arcore quando facevano eh. la spesa facevano la cresta sui fagiolini che arrivavano a costare 80 € eh, al chilo, 1 kg 80 € al, al chilo. chilo, sì. Sì, al sì, chilo, chilo i fagiolini. E eh. eh, non se ne è accorto nessuno? Eh, eh prima che arrivasse lei praticamente no. Va bene, Filippo, dobbiamo chiudere, ti chiedo una cosa, ma eh, sì. tu lo potresti uno come Renzi, adesso dici un po' di tue preferenze come... che perché... Uno come Renzi, lo potresti chi è che voti tu? Chi è che ti piacerebbe votare? Ma guarda, io più sto in mezzo alla politica, più nutro la politica ormai da 11 anni, più praticamente non voterei per nessuno eh, assolutamente. Eh, va bene, va così è comodo, dai, su. Eh, <ride> eh. Però mi piace Renzi, sono Di piace Ti piace? Ti conosco, piace? Lo ho conosciuto che mi ha premiato anni fa è onestamente Ivo Teresi, Ivo Teresi, dai. È un comunicatore, bisogna comunicare bene quello che si fa, eh. assolutamente. Va bene, Sia grazie, tipo, a presto. La politica è qualcosa. Buona serata, ciao, ciao, ciao. Ciao, ragazzi, grazie mille, un bacio. Ciao. Michele provincia di Bari. Ciao, ciao Cruchiani, ciao Lorenzo. Niente, ciao, volevo collegarmi a un argomento che è trattato no, no, ho capito, Michele, dimmi. Volevo collegarmelo a, a un argomento che è trattato un po' di tempo fa sugli autostrade, sì, sì, eh, le autostrade questi presunti gay che no, si avvicinano ai camionisti, no. eccetera. Che è eh, successo? Eh, allora ho già inizi a fare Enzo. Mi è successo una cosa qualche giorno eh. fa e eh, cioè eh, io non ci credevo perché pensavo stesse dormendo. Ah. Praticamente si è affrancata un'auto Quando l'abitacolo aveva le luci accese e c'era uno con dal basso ventre in giù era era praticamente nudo. Nudo, eh? Nudo, eh, sì. Sì, nudo e aveva la benda in mano. Che c'aveva eh, in mano? Che aveva in mano? <ride> aveva il coso in mano, no? Madonna. Eh, C'è uno sì, era nudo, cioè in macchina, uno in guida, è nudo, il nudo, giù, nudo senza mutande. Esatto, sai, con il sello in mano, insomma. Ma dai, ma chi può interessare a una roba così? Ma è dai. incredibile, dai. Dai, non ho capito, eh, Michele. Eh Sì, che... no, ma la la cosa la cosa che mi è, è rimasto scioccato. Ma cosa che, faceva? Che... Non ho capito, cosa faceva? Cosa faceva? Niente, eh. che sulla coscia destra aveva la, la €50. Euro. Sulla, sulla coscia, coscia destra cosa... aveva la €50, ma aveva la 50 questa 50 cosa. Euro. €50. Che mi è successo? Non ci credevo neanche io, guarda, per tanto tormento. Ma quando dormendo, quando è successo? È successo la settimana scorsa, successo. Vabbè, insomma, voleva 50. Allora tu gli hai, tu gli hai detto di no, non ti sei non ti sei affiancato, eh, no, a rivederci. No, perché ragazzi. poi m'ha so m'ha soppassato, mi ha fatto segnare con uh, con i freni. C'è eh. tutto questo a vedere che è uno schifo e che nessuno fa nulla per questo, Beh, cioè tutto Ma nessuno so. che fa nulla, ma che, ma, fare? Fare? ma che bisogna fare? Non ho capito, ma magari... chiamila cancellieri. Chiami la cancellieri, protesti eh. con la cancellieri. Ah, magari si è divertito un po'. Vabbè, allora. ma non è non è pane per i suoi denti. Eh? No, non sarebbe pare essere denti. Ma smetta di fare il cafone, eh. la smetta. Dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani 18:30 puntuali qui alla Zanzara, ciao. Voi ci dovete far belli care, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:00, saremo con voi. Lo, so. 8, si lo dica, casa, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Detto anche lo mm. chef dei potenti Tutti a no, mangiare Ma quella è una minchiata Radio 24 La passione Si sente Tazza di merda Mattificio in testa